Sziasztok, A neurománc olvasókor szóval felvételét halljátok. Na itt a efektív események közül. Mutatja a szöveget, és mondja, mondja fel kompót, és akkor lesz szóval... Az átető tár enged Dáti engedte az öt vastag, nagysárga történt. Szubszonikus homokzsáli gumilövedékek voltak. Szerintem erről beszéltünk? Erről egészen biztosan. Sőt, nek... nekem az rimlik, hogy utána még vissza is ment. Amúgy. Jó? Nem minden idéz folytatjuk, nekem az van aláhúzva a mögötte pár mondattal, hogy ez ősz a agyalapi mirigyek. 500-at biztoshoz, ha gyorsan elpasszolod. A többszét romban tartottam, de az már nincs meg. Na hát itt igazából ebből már mindent mondtunk, tehát ez egy olyan rész, amit mind kielemeztük már. Agyalapi mirigyek már voltak, tehát tudjuk, hogy ilyennekkel kereskednek, ezt kell ugye a száraz tartani. Az, hogy az 500-ba kerül, most már az is kiderült, nem tudom, hogy 500 miben egyébként. A többi rizsét ramban tartottam, tehát valószínűleg arról a 3 MB-os ram beszél, ugye, amit, amit Linda ellopott. Innét a beszélgetés, az gyakorlatilag semmi különös nincsen benne, tehát tudjátok, hogy miről van szó. Ucia Járosnál sűrű feketét vett, gyűjszínyi happuhárban kapta, tessék ott a apuár újra. De azért egy dolog van, haza küldik. Van egy olyan haverja, még és az, aki azt mondja, hogy öreg túl itt támosan Igen, az, az, igaz. az igaz. Az az, hogy ez a cselekmény részhez tartozik, és a cselekménnyel pont annyira nem foglalkozunk ebben a könyvben. E, vagy hát fene tudja, hogy mikor, hogyan. E, most ide visszamegy a Olcsó Hotelbe, és e, most fog találkozni molly -val. Tehát igazából ennek ez már 30 oldalt, a 30. oldal, úgyhogy... a 31. oldalt, és bejött egy új szereplő. Yeah, Igen. Yeah. Azért még egy... Mielőtt találkozik molly van, csak hátlátassalak még, 30. talán mm. előtt, nálam ki van jelölve az, hogy futóirondalában veszélytett egy keveset a zárral. Igen, a nálam csoj, is. A csaj biztos elcsészett benne valamit, amikor feltörte. Igen. Hát, hogy... Ez ugye azért is érdekes és fontos, ez a mondat, mert ugye tudjuk, hogy nem a csaj törte föl, Ezt most Molly törte föl, azért kibás, de a köv végé kiderül, hogy Neoromancer zörte fel. Tehát e, az utolsó oldalak egyikén, amikor a neoromancer a fejére olvasod, hogy hogyan próbálta hátráltatni, e, az, hogy ez a dolog megtörténjen, a hátráltatás az nem 100 biztos, akkor mondja, hogy Aha, az olcsó hotelzárjával is te okozta. Uh -huh. Úgyhogy erre e, e, e, majd akkor visszatérünk, mert akkor áll össze. Szóval uh, a... Az a része, igen, nekem azt tetszik benne, hogy az olcsó ilyen zár van, amit egyébként lehet közben drikkelni. Igen. Nem, nem az, hogy vagy nyitva van, vagy viszont, teljesen tönkre van meg az egész a fenében. Kész tudta, honnét lehet olyan blackboxot kölcsönözni, amely mindent ki, eh, kinyitna az olcsó hotelben. Eh, ez, ez megint vissza vezet oda, hogy a hardware-t kell volni, nem pedig a szoftvert. Tehát, hogy van, van egy dolog, és akkor az megcsinálja ezt a helyet. A kulcsoknál egyébként pont, pont jellemző. Ezt a mesterkulcs, a, a szkeletom mester a, a key, akármi, az egy ilyen dolog. A mai napig lehet ilyet mm. vásárolni. A, a, a múlt hétnek, vagy a múlt hét előtti hétnek a legjobb, és visszakerüljön a világába. Uh. Ilyen projektje az volt, Csáú összerakta egy ilyen shopper botot, ami a, a torhálózaton belül különböző boltokból vásárol, hetente 100 mm. dollár értékben, uh -huh. és ebből rak össze egy kiállítást. Sikerült uh -huh. már venni egy is, de, de volt benne Hotel fúcs is. Uh -huh. Király, király, uh -huh. nagyon jó. E, mindenféle, tehát e, ez egy nagyon, e, szeretem ezt a jelentet, de lehet, hogy nem az irodalmi érdéke miatt. Ahogy bekuszott, a fénycsövek felragyogtak. Pont. Nagyon lassan csukd be az ajtót, barátom. Nálad van még az a játékbiztonság, amit a pincértől kölcsönözted. A nő hátával a kapszul hátsó falának támaszkodva ő csukra itt felhúzott térden nyugtatta, kezéből egy tüvető, nyugacsos toroklata merett elő. E, az a jó ebben a jelenetben, hogy ha sokat olvastok hasonló regényeket, akkor ez iszonyú szarul is meg lehetett volna csinálni. Tehát e, ilyen e, kémregényben e, tehát itt a lehetőség, hogy nagyon-nagyon legyen a szöveg. Tehát föltépte az ajtót, e, fekete ruhás, csillogó szemű nővel e, találtak szem magát, aki ráfogta a pisztozt, semmi ilyesmi. E, gyakorlatilag a szöveg is szerintem úgy megy, ahogy ő észel. Tehát becsúszik és hopp, tényleg ott van valaki. Nő, nő, meg fegyvercső. Nő, fegyvercső. Tűvető. Ez a tűvető, az gyönyörű. Nagyon sokak később, száz oldalak később fogja elmondani, hogy a tűvető mit tud csinálni. Tartson addigra, vagy most döljük el. E, valamikor fog elközelni. és nem száz oldalak múlva, tíz 15 Nem, de, de akkor elkapására? Tehát, divér így van. Így van, akkor mondja neki, hogy akár meg tudnak ölni, le, vagy akár egy dákot tudnék veled helyezni, amely egy év múlva öl meg, és így tovább, és így Ez egy modern fegyver. A tűvető. Párszor lőni fog vele, abból látszik, hogy ez tehát tényleg ez 2100 fegyvere, ellentétben azzal a 22-es játékpisztolyjal, hogy itt hívja, ami, ami pedig a bíróság csúcsak. Ami, eh, ami a dél-amerikai popintás, a eh, opintása, igen, kínak popintásnak, a, a Walter TPK-nak. Nem írja túl ezt a fegyvert, tehát ne, nem kezd el hosszasan, hogy a tűvető olyan volt, mint egy, egy 30-as években hajszállító. Tehát nem, nem kezd belé élve, ránk hogy hogyan nézhetett ki egy tűvető. Nekem mindig ezt árhoz, hogy nekünknek eszembe erről pont, de, de szerencsére nem, nem kell leragadnunk, hogy, hogy melyik. A nő szemüveget viselt, ruhája fekete volt, fekete csízmánynak ciz, sarka a hapszivacsba mélyett. Nem erről lesz ennél jobb leírás Molly-ról. E, a szinten lesz majd egy felképp. Hardferszinten, ja. Igen, akkor már megint zsenerben vagyunk, hogyha egy science fiction világban levő női főhős, akkor magas kell viselnie. Ez elképesztő. Tehát ő egy Az a szín, az a szín akinek magas csizmája van. Azzal az az az az az is tud ölni. Igen. Igen. Igen. Igen. E, e, Kelter beszéltük valamikor, hogy e, olyan játéka, amiben női karakter van és nem néz ki kurvának, ez már értozatosan kicsi, kicsi metszet. Beyond Good and Evil. Meg voltak közül a mondban ez a feminist közösség. Abszolút. Erről, erről beszélgettünk mm. a Gamer Games-ban. Mass Effect. Nem lehet nevezni a Mass effect Tehát ez akkoriban benne volt a levegőben. Tehát most lenne a projektünk, rákeresették 80-as évek Pálp, vagy 60-as, 70-as, 60-as évek Pálp ide, És a 80-as, 90 es évek mindenféle hősnő ide, és mindig ó, ilyen nagy csöcsök vannak, ha éppen hősnők. Tehát ez a macho woman in guns szerintem a feminizmusnak valami hatása. Sarah Igen, Sarah hazavágta a Terminátort. Igen, igen. connor kicsit más. Igen, Egyébként. Tenkédezi lovosnőben, Aki születezz volna, csak egy... Igen. Aki azért lassan átni, igen. Csak. Pontosan átni egy tengeri rogos nőbe. Hát azon az, az az szabták el. Tehát a gng n megint egy olyan kategórium, hogy be lehet rakni nagyon nyugodtan és már látunk máshol. Igen, sor. igen. Tehát az szalag... az adották el, mert a szerepon az tök jó is lehetett volna. A szerepon az egy átlagos vidéki csaj volt. Egy ápoló nő. Igen, pincérnő. Linda Hamilton tökéletes volt a szerepre. Tökéletes volt a szerepe, így van. És a második részben egy hihetetlen vagány, amazon nő volt már. Tehát emlékeztek, amikor úgy, úgy mutatja először a kamera, hogy fölhúzásokat csinál a börtönbe. Tehát készül. Egy preppel lett belőle, ma sokan vannak, akkor még kevesen voltak. E, igazából a prepperek angyala ma már szerintem. Tehát, hogy így e, e, ők minden Nem nap megnézik. Tessék, Nem tője. Nem tűje, pontosan. E, Mindenesetre ennyit kapunk: nő szöveget viselt, ruhája fekete volt, fekete ízmájának sarka a habszivacsban Igazából egy ilyen e, domina, domina-szerű e, nőt képzelek el így ennek alapján. Bár lehet azért, mert tudom, hogy kiről van szó. E, mi jutott beléd mai él, Miért rendezted azt, hogy jelentett a játéktelenben? Le kellett nyomnom azt a bérzsorút. Nagyon szép szó egyébként. Nuncsokóval jött utána. E, a bérzsorú is, gyönyörű szó, de ez a nuncsokóval jött utána, ez semmikor máshol nem lesz leérni csak a 80 években. Tehát amikor azt gondolták emberek, hogy nuncsokóval el lehet élni bármit is. Tehát azt hiszem, hogy a 80-as években nézték meg azok a roma polgártársai, akik mai napig tartanak otthon, és próbálnak valamit a internet előtt, vagy hát ha rákerestek live-viken vagy eddig ilyen helyeken, vannak ilyen utcai belekedések, ott nyilván előkerül a muncsakuk, de szerintem inkább ilyen magukat sértő eszközként. Hát az sokkal veszélyesebb a jár. Csak a levét hozzá. Hát megjössz hozzá. Őt nem értenek a de hozzá. De nem nem hozzá. Nem nem nem Kettő ilyen Joe Staff, nem a röv. röv. rövidbot, amit két kézben forgatsz, Igen. azzal hamarabb valakit. Szerintem egy orromcsővel is, mert biztos meg benne nem értenek hozzá. ne a, a nunchuk nunchuk so... azért van az mm. hogy a nuncsokhoz egy parasztfegyver, és Kardellán van kitalálva, és Kardellán jobb, mint a bot, mert a rövidbotodat szétszeri akár. Igen, de ez a parasztfegyverség nem ilyen egyszerű. Ez a 80 évek ikonikus fegyvere volt, Igen. mert a nincs a kultúrában, és nincs a jött be. De ugye azért volt parasz fegyver, mert tilos volt kardot viselni, ezért minden mást megpróbáltak helyette, ez a kínai konyha alapja. Miért főznek mindenből? Hát mindet megpróbáltak. Ki nagy fejverekezés alapján? Mi használnak mindet? Hát mindet megpróbáltak. Ott van a legszorik. Igen. Kérdezi, hogy az, az úgy néz ki egész fontos, hogy ami mozog, azt megfőzik, az a nev az alízesítik. Igen. De hát a, hát a Nunchaku-t betíltották. Félj, minden betíltottak, az van a, a pillangók és a másik ilyen ikonikus cucc. Tehát az is sokkal inkább látható. Az a lúzereknél egy... van szerintem. Is? Az a lúzereknél van, de mert az a, nem... a ninjánál mindig a Nunchaku van. Ha a, a, a jól használat a csinálok és Ugyan az, az is nem látás tud lenni. A tattika értéke ugyanolyan, az sokkal kisebb igen. mint a mi ezt Igen, csak a... ugye itt olyan filmekről van szó, hogy az esetikai értékével győzi le az ellenségeket. De figyelj, Tehát. A, most, hogy a 80-as évben egy olyan sláger, olyan sláger, letem everybody was kind fighting. Igen igen, gyors igen, gyors. Igen. Mind, év, igen, igen, igen. A második mindig évtizednek az ember a tipikus fegyverek. És az, hogy a, a rendes fegyvernek számító kés már 20 évvel korábban betiltatta magam, magom a longot. Igen, igen. Ilyen téren legszebb mindig a Indiana Jones és a elveszett Freelada posztogatóinak az ikonikus jelenete. Hát igen igen, igen, igen, igen, igen. De ezért van politikai korrektív a rugós késnek. <kül> igen, igen, igen. Assisted opening. Mi? <kül> Assisted, <kül> <opening. kül> <kül> Assisted opening. Igen. Jó. Mindeneset a Bézsaros nuncsakó A, a Bézsaros nuncsakó csak a csak 80-as években történhetett meg szerintem. Viszont uh, uh, akkor nézzük a másik szót, a rendőkapasz. Az, az tökéletes valóság. Melyik a rendőkapasz? A rendőkapasz. Igen, igen, Lát, nem csak rendőrök, hát könnyű rendőrséget cseregetni. De nézzük, ne, nem őriznek kolatáját katonák. Látjuk, hogy vadik szintű. Igen, az, az igen. A, az, az Itt, ez a civilekő a rendőkapasz, ennek meg van némi ilyen, van egy vadőrzés beütése, a gyalogak és a krédi farkas, tehát uh, és az összes ilyen rajzfilmból a rendőkriminál, akármint az Akhmer gyátványú. Akhmer gyátványú dolgok. Igen. É, a, én, én azt, tehát ezért nem tudom, meg kéne nézni, mi volt az angol szó a bérzsorúra. Hired muscle, vagy nem tudom, mindjárt, utána járunk. Az maffia duma Igen, tudom, azért uh, Sailor mond Aha, itt tartottunk. Sailor mond Sailor... Jó, itt közeledünk. Köszönöm. Tudod. Rend a kop. Rend a kop. Ezt tényleg bérzsoló. Érdekes, egyébként ezt tök érdekes megnézni, hogy akkor 84-ben ez hogy nézett ki, és majd mi látunk ebből. Tehát 84-ben... Mar a Richard Marcsinkólak volt, aki úgyzik a kérdés körben az megvolt, hogy ki a faszik? Nem, nem A Richard Marcsinkó az, az egy SEAL volt, és a, a Team Sixnek az alapítója, uh -huh. és nekik az volt a dolguk, hogy teszteljék a, az amerikai katonai bázisokat terrorista tűrés szempontjából. Tehát ők terroristát játszottak, és rendszeresen föltörölték a, a legdubább támaszpontokkal a padlót, hogy behatoltak, például olyan helyekkel, ahol mondjuk nukleáris fejű tomahalkokat őriztek, és mondták, hogy gyerekek, ha mi bejövünk, akkor bárki bejön. És ő pont ezeket kész, de amikor írta ezt a könyvet, akkor már a repülőterekkel játszotta ugyanezt, sokkal 911 előtt, uh -huh. hogy milyen könnyű átmenni a repülőgép, vagy a biztonsági eh, rendszerén, mert a bérzsaruk őrzik motiválatlan, alulfizetett. És uh, uh, a Észak-Amerikában van nagyon régóta ugye a börtönök is, és a securitynek egy jelentős rész, magán Uh, Tehát ott már rég nem az van, hogy egy, egy ilyen ruhás ember az állami Oké, okay, csak a magánszektor és a magánszektor között óriási különbség, maga, mert vannak a Blackwater-típusú magánszektorok, akik... ...verik a... a, a... Vagy, hogy jelkezem, ezt, ezt a céget? <laughs> uh, alumni, talán? <gül> uh, át, átlag a humanitárius katasztrofán két egyszer nevezik Hát. Uh, <gül> talán Alumni, nagyon vicces nem volt, volt A alatt. másik meg hogy a, a Reptéri biztosan az ide azért igazságtalan egy picit, mert... Uh, annak az, az egy 60 éves történet, hogy hogyan próbáltak minél kevesebbet költeni a elterítésre, a repunutárságok. meg a, a, rep a, hát a zenén nem zavarták. Igen, amíg, amíg nem... Amíg, amíg egyszer valaki az azt, hogy... mikor bevezettük bevezetjük a Lawrence be. -Sz Livermore laboratóriumban, ha nyégették meg. Nem, nem, konkrét a halál esetek Olcsó Olcsóbb uh -huh. volt, nem csinálom sem. Uh -huh. De Csak azt mondtam, hogy ez a, a, a Marcinkóz, az 80-90-es években tesztelgeti a uh -huh. rendszert, tehát még a 2011 uh -huh. úgy, de mondjuk a 70-es, mert a 80-as évek a nagy eltérítési hulláma után. De én szerintem ez egy ilyen, értem, hogy mi mit csinál, de szerintem ez egy ilyet észre megközelítés. Tehát ez egy capability alapú megközelítés, hogy ha be lehet menni, akkor be fognak menni. A világ még nem képesszik. Mert nem mindenhol a SEAL Team 6-esek mennek be. Nem is a SEAL 6, hanem az, hogy hogy érted, a potenciálisan bárki lejöhet a konya az utcára és legalább egy embert hasonló Nem szóval csak ő azt mondta, hogy ő, ő, ő, ő patriótafejjel tesztelt ezeket a dolgokat, hogy Bakker, sokan szeretnének atomot szerezni, akik elszántak. Nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha komoly emberek állnak neki atomot szerezni elméletileg jól védett helyekről? Lehet, Ez egy nagyon messzevezető dolog, de amit Ákos mond, az nagyon működik, mert ismerek egy ilyen elméletet, miszerint azok, akik elő tudnak állítani atomot, azok túl kifinomultak ahhoz, hogy barbáraként felhasználják. Amit aztán meg lehet társulni. Tehát, Tehát akkor a társadalmi tőkét kell mögé állni. mondjuk az Igen, de én most nem Minden is attomra gondolok fedetben. Én amire olvastam az a biológiai fegyverlopás. Tehát hogy ahhoz, hogy olyan embereket tudsz szerezni, akik a biológiai fegyver közelébe kerülnek, olyan képzésbe kell részerteni, hogy attól elvesztik azt a introcinációt, amit addig kaptak mondjuk ilyenben értitek. Tehát ez Igen, igen, csak. Mm. Ez, amit én olvastam, az egy kb. 20 Duma volt, és azóta ez nagyon megváltozott, mert most már teljesen új típusú emberek vannak. Ugyanakkor pont, amikor a az ízes is megtalálták ide uh -huh. januárban, mint aztán nem dolgoztak fel 6 hónapig. Uh -huh. És azon volt nagyon sok ilyen, hogyan építsünk otthon biológiait, uh hogy -huh. pont típusú uh -huh. uh -huh. És ott az, azok voltak az első hogy ez egészen jól leívesak valóban. Az a baj, hogy ezeken a pontokon fogja megőrni teljes labort, uh -huh. és utána újra kezdik egy másik állattal. Uh -huh. uh -huh. Na, a Bérzsorról még annyit akarok mondani, hogy eh, szerintetek a Ez akit eh, itt elintéztek. Én nem tudom elképzelni. Nem. nem. nem. koreai, kínai, gaijin, ukrán. ukrán, orosz, de hogy a japán zsarú, ha még szó szerint veszük a szót is, nem fog elmenni egy játéktermet őrizni Nunchakovan. Tehát az a, a japán zsarutat teljesen... Black rain. Hát igen, hát ez Nézd a black rainnek a, a benincs, benincs, Ja, lehet. Benincs, uh, Max úgyhői rendőrségtől valamiért kirúgták. Az lehet, igen. igen. Vagy öregi Yakuza, kivigyáltak látszol. Ez egyébként a... jó kérdés, hogy hát, nem Szerintem a Yakuza az egy magasabb Ha öregi akkor nem Nunjaku a mászkát, nem? Nem, nem, nem. Móli és... hm? Te Rakjanak oda egy nézeti kis táskát, Legalsó szintű akárkit. Igen. A, Valószínűleg nem érenyít a hely. Oh. Valamiért ez a hely nem a Yakuza. Nem a Yakuza. Oké, valaki, mondjuk a VG. A jakuzák ki a hely, de annyit nem ér, hogy a legalacsonyabb szintűt berakják oda emberként, hanem csak bérzsarukat, tehát ilyen... proto -jakuza Igen, jakuza. igen, hát ilyen, amiből mindig lehet taposzkozni. Tehát ezekből ugye ilyen... gondom bérlik őket valamit. Na, kész felismerte... bocsánat, Akar még valamit? Kész felismerte, hogy a be van operálva, lezárta a nő szemüregeit. Úgy tűnt, mintha az ezüstlencség egyenesen az arcsontai feletti finom, volna ki. Durvább boszontos a vágott, sötét hajtól keretezve. Nyolcszas évtizedek? Képzelje el a nagyobb, mint hónap alatt a Cindy Lawper képét, hogy vagyunk. A tüvetők kulcsodújjak vékonyak voltak, és fehérek. Vörösboros laktól csillagó körmök mesterségesnek látszottak. Ez a mondat, ez. Vörösboros laktól csillagó körmök mesterségesnek látszottak. Neked nincs sem mondatod? Nem, nem a Barros. Barros lakta. Előbb más az volt, azt számoltam, a... hogy még valaki írta közben a körözt. Barros lakta, csillagok, körök mesterségesek látszottak. Azt hiszem ez a legbarokkosabb és legfeleslegesebb mondat ehhez a leíráshoz, mégis oda kellett tenni. De eh, a... csak megjelenik. Ez a hero kitinál. Az eddigi cuccok az semmilyen módon nem passzoló vörös lak. Igen, igen. Az, a, a eddig nem lett volna a. Etiz kurvának öltöztett a szegény szerencsétlen csaj, akkor majd most. Igen, legyen. Pont most rögtön, nem tudom néztetek a magyar filmeket? cset? Nem. nem. Azért volt vicces, mert fotristákat lehetett belelátni. Igen. És pont fordított a hajóként a nyomfességében, mert ugye akkor a fejük tetején volt trövid és hátul hosszú, és most fordítva. Most a fejük tetején hosszú és hátul van nyílva. Úgyhogy hát jó. Úgyhogy túl, túljutottuk, túl, <laughs> hogy jó hazones éve kell legalábbis. Hát jó. Mondd azt a prizorak, ha Hát hogy ez most egy foly, macska hogy e amíg van egy ér a kör, mert ez igazi vér. Viszont a következőban talán ki van a dologra. Mondjátok. Azt mondja, és akkor ezzel a kéz fejjelén is traktok egy kicsit, azt hiszem elpult egy kéz. Felbukkantam, és te már is beraktál a saját valóság sótba. Ez a valóság show, hogy kéz halálával érhet csak véget. Azt hiszem. Nyomászanság a running man. Running man, igen, igen. De még nem vagyunk a... Neked valóság soha az, hogy legnagyobb? Nekem valósága soha mondsz. Valóságfilm? Egy a -e régebbi, mi az eredeti fordítás, tehát hogy látszunk senki nem hallott a valóság illetve, ne, illetve akkor az eredeti fordítás az annyira réglé, és senki nem hallott a valóság soha. Igen, 92-es. Hát 92-ben kihallott nálunk a valóság soha. Mikor az első Big Brother? Ah, nem, a, nem, nem, a, nem a magyar, hanem világ Jó, hát az már nagyon Nem, nem, a nem. es évek másokban lesz a régen. Külsők, külsők. 8-as a Running Man az már, az már reflektál. Nem, figyelj, akkor hova teszed a, a, a doktor Gladiátot konfloktól 50-valahányból. Meg a, meg a Dr. Gladiátot, igen. Tehát a, a kereskedelmi tévézéssel arra folyamatosan negyek, a uh, science fiction az így épp, hogy... Reality picture. Igen, viszont voltak ezek a filmek, tehát a Freejack Jack például, a Szabad Prédán a Sonló. Igen, volt és az egy mainstream film akart lenni. Mick Jagger. Igen. Maszki és miért? Igen. Nagyon bátor. De kellett. Tehát valószínűleg valóságodban lehetett volna a feladítás. Szerintem a jelentés majdnem ugyanaz. Találkozatok ti a ilyen csajon? Kivel? Mick jagger Ne. Aki képes nyomni egy fickót. Igen. Igen. Többen is. Köszönöm, hogy milyen fickó Én jártam meg kraftmagára, és mind a kettőben olyan nők voltak, széttörtek embereket. A jiu ban úgy volt, hogy heten voltunk a csoportban, mert öt rendőr volt, és nem tudom, hogy Tehát, jöttek. De ilyen izvos voltak, és volt egy Anita nevű brazil csaj. Ez a gracieberre, ha mond valamit. Ez egy csak technikán alapuló sport, és férfi Tehát azon e, e, általában olyan pozíciókban indulok, amikor mind a ketten a földön vagyunk. És e, tudom merre kell hajtani a lábat, a kezet, és azonnal végzek vele elvileg. Na most ez az a csaj nagyon profint csinálta. Mind a hetet, minden akkor már meg tudtam elni. Nem tudom, én sokat kerestem. Nagyon csúnyan csináltam. Magyar bajnok judossal, 78 klóba találkoztam. Nem tudta nyomni fekete hűvés nincs az nem voltam a nem tudom, és ez egésznek egy megrendült az, hogy nem tudom azt elképzelni, hogy egy fickó nem tök hülye, akkor egy csaj sose kaphatja és pedig fizikai erővel volt. Ez a csaj ráadásul 54-55 kg volt. Akkor a fickó al alumbat csújt, én nem tudom ne, ezek, ezek, ezek iszínű kemény gyerekek én voltak. Én láttam a sovót, kravmagás, csaj, magyar. Én is láttok az izéket, én ilyen mozdulós kravmagások jöttek strázhoz, el. Én magamfajta srácok, aki ráadásul valami judóban is nem, nem volt teljesen hülye hatvűvészethez. Három mozdulat a födre vittek. Tudod, az a, a, ez a gracia, bár ez azért működik nagyon jól, mert addig gyakoroltatták felünk a mozdulatokat, ahogy már nagyon jól tudjuk, és nagyon nehé és a csaj megadott szokolás pozícióval missziós pozsból bármikor úgy ki tud jönni, hogy esélyes lehet kapcsolatban Pedig ezek tanulták, érted? Szóval. San Francisco a, kidobó, a volt, Pedig ezek egy érted? kidobó volt nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem Tutorált angolból egy e, csajt, aki az osztrák amerikai foci játszott falemberként egy női, női amerikai foci csapatból, is mondta, hogy egy csaj volt olyan, hogy beállt az ajtóba, és így ajtóként üzemelt. Tehát, hogy... Oké, és vanatjád a De Molly, nem ez nem nem nem nem a kategória? Molly, egy törékegy. Molly mint a Rémes Állós bosszú álló filmben, ma tölment. Kiolgották Igen nem olyan a haj. <gül> jó, jó, a haja az olyan, mint szikódi víveri az ériában. Nem olyan a korjával csinálja a dolgokat. <gül> <gül> e illetve a Matrix Trinity, tehát mm. Jó. Ja. De az Azt már valószínűleg ebből jött. Hát szerintem -hát, e -hát, nem valószínűleg -hát, nem szállszára. Igen, igen. Vagy es, ha gyorsan akartam mondani. Avalon. Avalon. Így van, Avalon. Jó, hát de az már orosznál pernő. Tehát az már az a kategória. Ott kevés közel a van, amikor emlékszem. Én kevés közel harc Na, nekem már csak az van aláhúzva, amikor elővöszi a körmeit. A nő kinyújtotta a mindkét kezét, tenérrel felfelé, a fejér ujjal kis részét árultak, és alig halható a 10-2 élő 4 centis szikepenge siklott elő a burgundi vörös körmök alatti tokomból. A nő a pengék lassan visszahúzottak. Macska karmak. Nem tudom, hogy működnek, tényleg Őrületesen kényeg a felállap. Small probléma, hogyha 4 centi a cucc, akkor az ujjad nem hagylik, és így jársz hátralévé életedben. Hol tesz Valószínűleg szekvenciális ez, ez ezek az a, nem tudom, nem tudom, a <gül> nem tudom, Nem tudom elképzelni ezt meg. cuccát, nem tudom elképzelni ezt a cuccát, és nem tudom, ja, tehát sejtem mi használ lehet, meg lehet kapargatni valakinek az alapcát vele. De ez egy ilyen gibson kellemes kedves túlzás, nem tudom máshova mm -hmm. tenni. hogy 4 centis pengével még csak szívesen lehet döf nem ezzel vágnak, és valószínűleg Nézzük, ha valaki három helyen vágják a akkor sokkal több problémája van mint hogy nem születek szívem, milyen jó. Most a maszkarmával se lecsezni, és azért... A maszkarmával ez veszélyes? Ugyanakkor... Eh, Pedig egy tényleg... kicsi is, görbe is, tehát. Tényleg a halálkényemet ne nem tűnik, de mondjuk nem annyira, mint a, mint a Johnny nemonikus. Csak új korbács? Az újból kihúzható, körülbelül lehúzható monofilament, lézers tenge. monofilament fenge, igen. Ez, ez, ez, csak, úgy, úgy. Úgy. ez még azt... Um, um, volt egy példa, ezt megcsinálták. De hol? Nem mondj olyan a megcsináltak egy ilyen csajt. Hát a Wolverine az... Húzel a sokan röp. De a Wolverine az egy érthető dolog, az, már szép meg karamban, annak sincsen sok értelme a botonában. Én akkor egy csuklóban merefteljék teljesen. Ja, tudom, persze. Mert ki nem? A gyilkos Ichi, kinek van meg? Ichi a Killer. Nem. Az egy nagyon-nagyon durván elborult japán film, Takeshi Mikének egyik oszlopos alkotása, kötelező olvasmány. Tehát azt meg kell néznetek. Igen, az Extended. Igen, Extended. extended. Olyan karakterek vannak benne, hogy tényleg bilit be kell készíteni. A, eh, az a film nekem arról szól, hogy hogyan lehet eh, nyers hatalmat ábrázolni arcokban. Tehát a, az az eddőben. Ez hihetetlen. De maga Ichida Killer, neki a sarkaiban van mondjuk is penge. Eh, az a profizmus, amivel használja, az félelmetes. Eh, tehát ő nem feje, lefejez. Ő olyan csomókat vág el, meg ereket, amitől nagyon kivérzel. Az egy nagyon véres film, és csak akkor nem folyik benne vére, amikor éppen égetnek vagy sütnek embereket. Viszont nagyon nagy darab. Az egy nagyon elborult, Majd kiposztalom a... Hát hogy Igen, igen, de szerintem ez egy ilyen csúcs. Tehát amikor tempura olajban megvizik embereket. Viszont kiposztalom majd a csoportban a trélerteket. Mindenki tudja, hol lehet megtalálni. Nem egy egyszer olvasd Na, akkor véget az első fejezetet. Vég, az első résznek. Hú, uh uh, uh, Igen. Na, hát akkor irányálem. És ó, tovább öltaszkodik. Tehát, hogy ha nem is egyben kapunk egy nagyon hosszú leírás molliról, uh de, de részletekben azért, azért viszonylag hosszan. Még még egyébként egy impraktikus. Nekem belegad be, be, ez a, oké, okay, egy 4 centis pengét hova teszel az újérben, amikor egy új perced azért nem 4 centi. Vagy ott van ez a nyomorult lencse a szemén, uh -huh. oké, hogy mögött a tusz meg kivezeti a könnyeket, hogy legyűl össze, de kell. hogy alszik? Ébrem, de van hozzá kartvól. Igen. Miért ki mondta, hogy nem tudja becsukni? A ugye, van ide rakva, tehát Te is személyüveges vagy, tehát mit csinálsz? Leveszed, igen. A szemüveget rágyűlődik a, f... a fejedre. Igen. Én a szemüveget nem Álva veszem, mert csak az alváskor se, Kizárva. Még meg biológiai rendszer, de a második esetleg. Még valami előtt tervezünk. Az augmentation-nek egy meg kell szokni. Meg kell szokni, meg azt hiszem, hogy minden augmentáció, ami ebben a könyvben van, az uh, sikeres augmentáció. Tehát, hogy ilyen, ilyen apró cseppre dolgokra, mint hogy hova megy vissza. A... Egyébként akkor fölteszem a könyvelés legfontosabb kérdését. Szerinted a körmök azok hosszában, meg keresztben vannak az ujjaiban? A négy centis megnyit. Tehát, tehát a, a kör, körömmel párhuzamos, a köl... vagy merüleges? Párhuzamos, hát végül is azt mondja, hogy a köröm... Teljesen a... diszfunktionális, mert csak így lehet vele csapkorni. az, hogy a macska karomnak így illik szét a, a hosszant írt tengejnél. Én is erre gondolok. Nem? Tehát Mindom, ez... én is azt gondoltam először, hogy párhuzamos, de egyre... De ez egy megint olyan dolog, hogy nem tudom, próbálkoztatok-e valaha, aki is párbajúzó. Igen. Nagyon nehéz játszettünk ki, hogy csak úgy nézzük meg, hogy mi a végelebb történik, És judo próbálkoztunk próbálkoztunk a gumikéssel, és viszonylag hamar rájöttünk arra, hogy az a fogás egy késnek, hogyha te kifele mutatsz a pengével, az szuboptimális, mert akkor van szansz arra, hogy más veszi át a vezérést a kezed fölött, mert ha kívülről akkor nem tudsz vele semmi De hogyha a pengét, most találjuk egy tollal, ezzel lehet. De ha így fogod, akkor nem tudnak ráfogni a kezdedre a pengére úgy, hogy ne tud megvágni. Aha. És ez a, ha itt van a penge az újját helyén, akkor, akkor mit csinálsz? Mm -hmm. Még hogyha egy sima bicskán lenne, amit jól fogsz, és vágsz egyet, vágsz egyet, vágsz egyet, és a végén döbsz, akkor megvan. És ez megint egy ilyen kicsit úgy, mentünk, a látványra a fogunk szövőtársáért. De nincs baj. Én Én történt történt sokat testűbb kérdésem van. Az egyik, hogy van ennek a csajnok tapintása. A másik pedig a, az arcizmok és az arciidegek mit csinálnak ezzel rá a beültetlenséggel. Igen. De egyébként úgy kezeljük most ezeket a alól félő e, pengéket, mint hogyha ez lenne neki a fő fegyvere, és ez lenne az, amire ő a harcát, harcot építi. Tehát lehet, hogy cseket bontja vele. Holott igazándiból, ez egy olyan majd, hát, ami hopp, ez is itt van. Tehát ha mondjuk kugyaszorítóba kerül, és az ellenfél nem számít rá, akkor azért egy pillanatnyi meglepetést ez jó. vele. Okol, meg egyszer engedik fel a gépre egyébként. Olyan, olyan helyzetekben, tehát ezt használják, amikor kilírja a nyuncsokus fastírt, meg amikor majd a semsnet megöli azt a csomó embert, ezt fogja használni, gondolom én. De hogy ez egy tipikusan olyan fegyver, amikor mindenki rejtetből indul, akkor ez egy nyerő pozíció. Ha pedig Igen. nem, akkor tüvető. Amit nem teljesen értek, hogy miért hát kéznek megmutatni, értem, hogy bemutassok és akkor így, így tudjuk, hogy hogy De a kezében van egy kibaszott szilányülető. Tehát azok után már nem kell több meggyőzés. Azok nem, a... szerintem ez azt mutatja, hogy egy élő fegyvert. Hmm, ez de olyan demonstráció, hogy, hogy, hogy bármikor ellámadhatok, de tényleg bármikor. Igen, Igen, a bármikor. Lehet, hogy hozzáfűszek. a betű, de én akkor is. Itt tehát nekem mindig az a bajom, hogy ilyen dolgokkal, hogy lehet Tehát, e, érted, belével van ültetve egy szubdermális ármor, és 320 kiló vagy, az nagyjából a pozíciókat úgy behatárolja, ha csak nincs a csajba is, ha csajról van egyáltalán szó. <gül> Beültetve. <gül> van egy olyan rész, egy karmolások, tehát hozzá segít. Egyébként az mondta, mert. Itt még nem hívják úgy, majd a, a lépdelő borotva, lép, ami amúgy épített a tasszám. Hát jó, nem tudtam. Steffin Murray, ez a remek szám? És mindenképpen tudjuk elsődégesen. Na, haladjunk tovább. Újatlan, várészeken sima acélcívzárakokkal szegett, szürke pulóvert viselt. Golyóálló. Döntette el kéz, miközben a kávét egy éningfőrös bögrében ötjített. Én éningfőrös szót hoztam alá. Karját és lábát foágnak érezte. Ez, tehát tényleg teljesen minden, milyen színű az a bögre. De, de nem, neki, neki fontos, hogy az éningtoros az a bögre. Megint egy tárgyat kapunk, aminek ugyan nem hapszifasból van az anyaga, de fontos tudnunk, hogy milyen színű. Nem biztos. De, de mondjuk én azt gondolom egy Hiltonról, mert tehát az, nyilván, hogy ez a legdrágább szállod a, a környéken, hogy a... E, már fel tudja. De hogy, hogy minden eredeti. De ilyen kínosan eredeti. Tehát, hogy igazi fa. Meg... Azokban egyébként, tehát hogy ezzel, hogy kiemelte egy élingvörös bögre, így, így nekem egyből az ilyen nescafés nekem, nekem is, nekem Te is. is, is nekem akár nescafés is. is lehet, de átjöttünk a, a, a, a színtelen a habszivacs világból, a színnel rendelkező tárgyvilágba. Igen. Olyan dolgok, mint van értelme elmondani, hogy, hogy színe van. Na. És akkor most bejön Ármitárs, én itt szoktam mondani a nevét, nem tudom, hogy kell más rejteni. A nevem Ármitárs. A bemutatkozó... Bemutatkozó, nyitott, sötét köntös alól, széles, izmos és csupasz lapos és kemény hasmillantelő. Mi egy modern? Kék szemének fakósága láttán, kézben fehérítőszerek utottak fe, eszébe. A nap már felkelt kész. Szerencsés nap ez a mai. Fia. Na, hát a film az egy nagyon jó szó. Tehát ki az, aki a fiam szót használja? Katonák. Igen. Igen. igen. Olyan, olyan fölérendeltségi a rendelkező egyének, akik bármit megtehetnek a lerendeltetnek. Katonák. A katonák nem, de mondjuk egy szó, igen. Ő itt, ő itt egy nagyon, tehát, egy nagyon tudod ahogy hívják a Fullmetal Jacket-nek a őrmestere, nekem az a figura, legalábbis nem kinéződben, hanem autoritán szintje, tehát ez a totális úr, és, és azonnal kiturált nem akart. Azzal a különbség, hogy a Fullmetal Jacket testjából, hogyha levett el a zubonyt, akkor azonnal egy zubonyt, hogy voltam, hogy egy zubonyt visel. Ő viszont itt egy ilyen nyitatházi köntösben. Nyitatházi köntösben egy modell testő emberhez. Vagyok itt a főnök. Igen. Igen. Szóval csinálják egy uramnak. Igen. Nem. El, egy téveszmét, a seregben értem nem hogy fiam. Igen. Elképzelhetőd ezt a... Ezt ott a, a poszt, onnét hossza. Igen. Nem? Nem gondolod? Hát... A fiamat ezt nem használják. Igen. A távolságtartás a seregben magázódás van, mert kell a távolság. Megküldenek az a ráróba? Igen, ilyen petontábornak felmászik a kis dombra, és ott mondja, hogy film, arra kéne lőni. Igen, Igen. ez a, nem, nem az igazi sereg, hanem a, a, mozifilmek, a mozifilmek sereg, a a fültikos, a, a, a, aki már nem, nem távolc Igen, mozifilmek serege. Ez egy jó kifejezés. Okay. Ki okay. észre vette a szögetes alangyűrűt a bal fülcim Különleges alakulat. A férfián mosolyadott. Egy különleges alakulat találkoztam, egy Igen. ennyire semmit mondó szó nincsen még, vagy kifejezés nincsen még. Egy. Amelyik? Amilyen? Amilyen? a Amilyen? Ez megint szomály -e, hogy, hogy Special Forces, ez egy nagyon jól körülhatárolható valami. Igen. Minden hogy Special Forces az egyébként a nagyújátot. Nem, nem, nem Special Forces, ez egy nagyon... Az ugyan, uh, ah, special okay. Forces, igen. A, igen. Is a nem szem. Szem. tudjuk, hogy kicsoda? Az Special Forcesból is tudjuk, hogy kicsoda. És hogy Kicsoda. És ez hát a Special Forces ez egy, egy ugyan fegyver nem, mint Aha. a légerő, vagy az, az, Aha. az Aha. a Special Forces. Aha. És az ember ő kik Akkor, akkor ezek sok emberek különböző típusok. Igen, igen. Nem. Azért van az, hogy például a, a Socom nevű banda az ő fejük, a, a Special Operations Command, a igen, ami igen, ezt aztán. összefogja, mert mindenkinek kell egy Special Forces. Uh -huh. Erről sokat tudnánk beszélni, ha érdekes, akkor mesélek, ha <laughs> nem De a Special Forces-ból tudjuk, hogy ki csodál. Tehát azért nehet, hogy Special Forces fülcípás története van, de titkárnő volt a Special Forces részlegnek a 6. osztályán. Tehát ez még nem érti azt, hogy ő CET-ban. Ő a boltból. Viszont egyébként hatona viselne annyi a célszeretem dolgot, mint egy fülbealó. Tehát ez ez ez full mellélevés. Igen, igen. Ez az, ez egy nagy missz. Igen, mert azt kitéphetik. Igen, csak ugye azt is hozzá lehet mondatkozni, hogy a a Special Forces mindig úgy kerül elő, hogy rájönnek, hogy a regulárisok nem elég hatékonyak, és akkor kellenek minden, minden és megvoltak a maga Special forcesi Robin Hood-tól kezdve, de hogy, és akkor azok háború idején felfutnak, például egy rohadt fölösnek, és akkor leépítik őket, mert elég öntörvényűek. Ön, öntörvényű. Nem lehet egyébként az, hogy ez a fülcímbába épített aranykarikat szerinténképpen az ő obsítja? megbélyegzi, hogy egyrészt ő Special forces szóval volt, és Figyelj. akkor ve vele ne baszakodjanak, másrészt pedig... A tetoválás oké, mert azt el lehet szakarni, meg lehet festeni. A, az ilyen általában, amit szokott menni azok a fegyverek, tehát például egy kés, például egy, egy, egy valamilyen díszes fegyver, vagy ami még szokott menni, van egy ilyen rovat, nagy coin, egy ilyen ekkora bazi érme, ezt akkor szokták adni, amikor valami nagy menőséget csinálsz, és akkor parancsoktól kapsz egy ilyet. És az a játék legyen, hogy amikor ő összefutsz a parancsokkal egy kocsmában, akkor így megmutatod neki ezt a koint, amit tőle kaptál, és ő egy itala, bármikor, bármikor, ezért ezt ritkán adják, de ha van, akkor van egy ilyen cuccot, és ez egy jellegzetesen katonás törtel, csak azok erről gibzonnak fogalmasa volt, hogy vannak ilyen, ezek ilyen, megvan a maga rituália, meg, meg <hül> jó, én elmondom egyébként, hogy a külcinkába épített a és Hát az, az, pusztul a problémát, van Igen. puszt. Igen, na haladjunk, tovább. Mert... Hogy... Igen na, haladjunk tovább, mert nagyon izgalmas részek Szerintem a regényedik mély pontja és legviccesebb mély pontja a, is, hogy a gyűrű azért az nagyon-nagyon jó lenne. Abban, a, abban az értelemben, hogy az a klasszikus, akármilyen titkos mindig gyűlője van. Igen, igen. Uh, viszont... Vesz poént, hogy gyűljük. Katona volt és, és ténylegőző egy különleges alakulat, akkor legyen valami, tudom én, egyedíszesebb yes. döbcédulája. És az még egy katonának a nyakába bármikor... Egyébként szerintem jól megvan alapozva ez a karakter, mert azt mutatja, hogy akiket eddig megismertünk, Radsztól, Végyenát, e, Dinik, azok egy bizonyos világban tartoztak, ahol mindenkinek megvolt a maga nem túl magas helye. Most bekerültünk a Hiltonba, bekerültünk az eszményzet drága mellé, és ennek nem egy üzletember a ura ennek a nőnek, hanem egy ilyen elképesztő figura, aki jön, de, de különleges alakulatos. Szerintem ez egy jól megalapozott voncsi. Ez a, az is figurája azt a... Azt a, a dramaturgiához találta ki, és oda lesz Nek, és köze nincs, tehát oké, a többieknek sincs közel valósághoz, de Rolók nem is rendeli őket a valósághoz, hogy most vannak-e ilyen gyermekek, ahol egymást hentelik a beépített késekkel. De, de a dramaturgiákat tökéletesen illeszkedik, csak a... Különleges a viselésedben erről szólt. Hát meg hogy Armitage egyébként, ha a regény valóságban vagyunk, mert akkor sem a valóságban, része, őt így lebózták össze. Egyet. ez még nem szóvetett. Armitage nagy ott végigszálltott rövidre nép barnafaján, katonai frizura. Csuklóan nehéz aranykarkötő villant. Nem tudok ha tenni. Nem, nem tudom ha, ha tenni, de biztosan nem katonai. Leningrád, Kijev, Szibéria. Ez egy kijelentő mondat gyönyű. Magát Szibériában maradtuk két két. Mit akar az jelenteni? A süvöltő öklött kész. Na, ezt kell. Minden uh, izények, katonai akciónak nagyon nevei van. Igen, igen, Operation és a Ez még a oszkios még egy viszonylag is Szerintem a 80-as évek konfuciumjánál ez megint. Igen, Tehát e, ott a, van a nidzsa ilyen küldetésre is. Ad egy, adj egy, adj egy, adj egy, adj egy, adj a adj egy, ez a adj Ez Egyébként egy ilyen -egy egy -egy korábbi mondat, a nő egy sejem húzató futalon ült, kezdve vetett lábakkal, és annyira, hogy oda nézett volna, belefogott a tűvető szétszerelésébe. Az nagyon kemény. Nagyon kemény. De nagyon gázis. Ott van a kezé a 25. század fegyvere, ami... <suk> Engedd le, gyere. A pillanat, a zavarokat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. De ott van a Csávonnal a XXI. század fegyvere, uh -huh. Csajnál, Nem becsajnál. Ez egy ringed volt? És... nem. És miért kell azt tisztíteni, megszerelni, megpiszkálni? Szerintem ez unuló műzés. Pont, de, de, de ezt teszik valóság. Uh -huh. Tehát, hogy attól még, az a XXI. század, egy feje ezt is takarítani kell, hogy tudták értelni. Szerintem csak folyóból szedni szépen. Én bízom benne, hogy nem. Uh -huh. Uh -huh. Vagy Szerintem nem menőzni akar velünk, ha tényleg szép kéne szedni akar. és tisztíteni kéne, akkor oda nézni és odafigyelve csinálni. Pontosan, ez, hogy nem Tetszett néz oda, ez nekem azt mutatja, hogy ő folyamatosan gyakorol. Ez neki az egyik fő munka És vagizni uh, akar most csak. A, a tény, hogy szétszerhetünk. Hát ez, ez olyan, mintha... már most egy telefonomban a akkumulátor sem. Igen, a... igen, sem. De még azt sem tudnánk szétszerni értelmesen. És de más a funkció volt, tehát, uh -huh. a, fiei, Én nekem nincs vagyom az egyszer kell egy cuccos. Nem, nekem sincs vagyom. Majom sincs hogy hőm a jövő része, ez a termékénység. Mm. Ameddig abban nagy hő van, füst van, gőz van, valami meghajtás van, tehát amivel nagy dinamika van, fiejj! Mindent kell ápolni, tehát oké. Okay. Egy, egy ijat, valnapság, egy számszerű, ijat, nem szed szépen, csak hogyha ezt azt cserélsz de Ugyanúgy karban kell tartani, tehát lövődöl egy kört, ha az emész, és megvaxolod az Európát. Ha nem már mostan gyorsítva, ső, nekem már mostan... Akkor dobjuk eljövét a, a fenébe. Nem, is ki, a a dologok, ezt nem is érdekel, ha Nem egyszer, nem egyszer, nem egyszer az eszköz, akkor azért állt... nem áthag szétle ja, szét. egyszer. A... Eljössz Egy kipróbálni a nyilkuskával. Nagyon fincsi. Tehát az reveláció, tényleg. abban megérzed a 21. számagot. Miért a mennyünk, mert ott minden vasárnap le lehet lőni Nem Nem megosztanak a nézet. <gül> amíg te kiderítettek a kidlepontra kide kide lenni volna, mennyi mennyi rátott, A süvölt öklöt, a süvölt kész. Hallottam már ezt a nevet? Ez ilyen autoritár kérdés. Valami rajtaütés volt, nem? Vírusprogramokkal próbálták meg szétégetni azt az orosz, orosz központot. Igen, hallottam róla, és senki se húzta meg. Érezte, hogy a szobában héttel meg nem feszülcsé. Armit, armitage, Armitage, Armitage, Armitage, az ablakhoz épjét, és a Toki felett a távolba révet. Úúúúú, uh, mennyire kicset! Ez nem igaz. Egyetlen egységes sikerült visszaütni a helyecikiéig. Két Két volt, és kontiort a, káv... a kávéból. Ezt elvárhattuk tőle, hogy és egyébként a, a eseményre. Maga Azoknak a programoknak a prototipusait, amiket maga az adatbankok felterősére használ, a süvölt ökör részére, a Kilianszky számítógék központ elény támadáshoz fejlesztették ki. Na, eddig alvasok most első lépésre. Következő Na. mondta, ah, se le van ah, húzva, azért ezt jelzem. De, de csodálatos, a, a, a hadseregből úgy jön ki a kód, ahogy a, a technológiától megszoktuk, hogy kijön. Igen. A katonák előbb fel tépőzerezzek magukra a, a kisebb táplájukat, és 15 Igen. évvel később mindenki minden tépőzerezz. Igen, így van. Miért mit már, hogy az internetet lehet a köszönni? Igen. Na de a. sokkal dolog, hogy a katonáknak kell azt köszönni. Az uh -huh. alapvetően civil tudósok az azért igen. össze. A, a katonáknak. A, a, a darpa öntötte bele a pénzt, de azt, nézé. Okay. Va a vasalting és uh -huh. fogat protektoros csávók szereték össze. katonai célra. És a, és a, a volt, ott volt, ott én nem tudom. Nem tudom igen, a a többentek rá, arra nincs egy ODC. Alapszori a témában, a Request for Comment RFC dokumentációt tudjátok, hogy miért ez a neve. Nagyon sokáig úgy írták ezeket a doksikat, hogy felküldik az izének, a parancsnokságnak a programirányításnak az akárki, aki ezt a ARPANET dolgot fejleszt, és akkor majd erre jön valami válasz. És évek teltek el, amíg rájöttek, hogy rovattól nincsen autoritás, itt egymás a papírokat, de akkor már rajta ragadt. Ja. Azt hiszem, hogy kimondhatjuk, mert te most túlságosan belementél, hogy a darpa, ki vagy nem, hogy e, alapvetően a világ úgy érzi, hogy a katonáktól kaptuk az internetet. Tehát most akik tudják, hogy honnét jött, és nem pedig Unicorns Finkból e, keletkezik. E, Nadi, tehát a, aki nem ment nagy a mélyre, kijelenthetjük, hogy tőlük kapták, ez a minta itt, ebben a mondatban. Igen, igen, de tehát érzek, hogy itt nincs internet, nincs hogy... a... de... A... De... is, de, is de a... beszélnek róla valószínűleg. Hát, tehát azért igazából szóval valamit tudhatott, nem? Tudhatott esetleg, de nem, nem vagyok benne teljesen biztos. Persze ez még azt gondolta a költő. Most tíz éve vagyunk a gó előtt körülbelül. Igen. Az írás pillanatában. Igen, igen, igen. Már beszélnek egymással egyetemi hálózatok. Láttak de... már olyat, hogy volt adott cserek két egyetem között körülbelül? Igen. Nem az egyik fél óta van interneten. Hát bőven e mail már interneten voltak. Sőt, ha e-mail-eznek, akkor ő erről tudhatott? A számítástechnikusok. Sőt, szerintem kiment az első fel már ekkor? Szerintem voltak barátai. Barátai, vagy voltak én olvasmányi emédiák, holtársmagazinok. Szamiz az, hogy miért kellene elmenni valahol, lebombázni, amikor most a Stuxnet-et, az iraki reaktorokat? Most már nagyon késői pillanat a Stuxnet. Szerintem, hogy hmm. a egész könyve arról szól, hogy csak hardware van meg az anyag. Tehát De. oda kell repülni, egy Nightwinger, be kell zuhanni. És S rá kb. Kb. És Igen, kb. Kb. Me kell is. Igen, kis OSB-et, be az UL között. De mégis a függetes ugyanezt jó, ugyanez Pontosan. Hát, így van. De egyébként a felolvasa, mi van a következőmon találjuk hozzám. 80-as évek retro, igazából nincs hálózat. Az alapszituáció olyan, az egész neurománsz. Oda kell menni a repülővel, hogy valami történik. a gondot. Nem, Az alköltséget egy motoros Nightwing sárkánygép, egy pilóta, egy Matrix deck, Matrix deck és egy cowboy alkottak. A vakond nevű vírus vezetékben, a vakond az igazi programok első generációja A jégtörőké volt a kéz, a vörös kalimája volt. Ezzel szemben a valóság stond. Igen. Igen. A a sárkány gép, ne így hívja majdnem, a sárkány mikrolájt, angolul, Mindenesetre ez az, a, ez az x szárny ami majd belövi a Proton a parácsiragba, csak itt a Proton a a na, abban vannak az emberek, és azt kell betolni. E, Gyönyörű elképzelés szerintem, e, tényleg az rajta látszik, hogy ez hogyan zajlott, és igazából ez a, ez a nulla pontja a innét indul. Tehát az egész kibertét, egész konzol kapjuk, minden szart, ez hozzá a hétre, ezt a 33. oldalon kapjuk és kézben. gyorsan amúgy, tehát egyem. eddig van egy fősünk, aki főbb mint most mondjuk, de, de mindegy is. Egy. A jégtörőként mondta kéz, mondta víz, a kéz, vörös vörösbögrák, mondta vörös a vörösbögrák karimája mögül, így. A jég, a jég rövidítése, a jég, jég a rövidítése rövidítésebred, Jogosultság, ellenőrzése és behatolás, gátló, gát-elektronika. Ice is from ice. Valószínűleg legbénem magyar mert szó, viszont egy hő... Hű... Intrusion, countermeasures, elektronics. Egy hős, <gül> hogy mit sikerült megőrizni és metaforikát. Igen, igen, ez egy nagyon szép dolog. A jegek engem nagyjából a tíz évet elkísértek mindenféle helyekre, a formájában. Effektív véggel nem találkoztam, és még olyan oldalral sem, amit tetetni próbálja, hogy vannak ilyenek. De szerepjátékokban e, ott, e, ott ez kaporőtt, hogy birtokolni kell dolgokat, úgy mint a Májikus 23-as kardot, úgy, hogy egy hatosságot is birtokolni kell, egy kuhangot. Annyira vicces, hogy most áll vodafone a az ügyfélkezelő frontend hívják Ice-nak. Ez a Impulse Customer Experience egy vegényes mézé, és annyira nem tudok rögés nélkül gondolni erre, <gül> A jeget az írdiesnek hívni. Ha mi érdekelne egy érdekesre az egészben, hogy mikor történt ez a csövöltőlkön halad művelet? Nagyon tegnap előtt. Nem, nem, az világosan kiderült, mikor. Nem csak ott elfogadjuk azt, amit a... Igen, ja, igen, igen. igen. A Nem, azt, azt törölhetjük. Szerintem törölhetjük, de majd eljutunk a 57-es törvényéket. Mm. Biztos törölhetjük. De hogy... Ez egy ilyen nagyon-nagyon ostros -nagyon évek szoló halbújulat egyébként. Nekem a szüvőtől körül. Az, az, az. Az. az a való ebben az idézben, hogy félhelyi Armitage-et... Milyen mire lehet a, a, ja, a, a korona? Középkorúnak tűnik, idősödőnek tűnik... Kortalan, kortalan. Kortalan, tehát ez a... Érződnie kell valami csalásnak, hogy akkor hogy, itt hogy, hogy most valaki nem mond igazat. Hogyha ez a sűrűtököl 6 művelet volt az, ami az egész kiberteret, konzolpából jövőben mindent megalapozott, és most itt van egy fickó, aki erről beszél, hogy ott volt, valami nem kerekedett. Egy, egy, egy ilyen alaptechnikai 5 éven is gyorsan betűvé változtatni a világot. A következő két pont erről szól, hogy egyébként elszabadulnak a lovák és írván minden más, ez 10 évben De ott is kellett 10 év. Hát itt is visszafelé 10 évet és uh, kézről pedig írták, hogy 12 kevés éves útjóként uh, ló volt a nagy konzolusoképpen a magában is. Így van, így van, tehát flatline a tanulcsak. Igen, így van, így van. Tehát akkor ez legalább 10 éve kellett töltte Biztos, hogy kortól sokáig a... É, születe de születe de csak, sokkal nagyobb időhorizontok van, mert a, a kortúnak az újraépülése, a kiszabadulása és az is minimum, tehát simán el tudok még, még, még valami, igazad van, de hogy kéz nem emlékszik erre. tehát a, lehet, hogy csak mondja, hogy piszkálja a faszit, de hogy egy kávésbögréből beszél, hogy ja, jaj, volt valami olyasmi. Mi meg az Alpát azért valamennyire ismerjük, tehát itt, amikor kimondják, akkor értjük, hogy mi az. Tehát lehet, hogy ez már egy történelmi távoli fasz. Vagy a mások, hogy teljesen más információ, és nem is az is lehet. Hát, hát, hogy kész szalik vele magasban. Igen. Um, igen. igen. Ja, tehát, mi tudjuk például a darpát, de mondjuk a igen. többség nem... Tehát, nem, most megkérdeznéd, nem nem nem most akkor elvérezné a dolgok. Igen. Tehát ugyanígy lehet, hogy ő lesz altra, hogy, hogy... Nem 20-an nem mondjuk 30 éve történt a... a az Igen, Manhattan-t erről tudunk. Operation Degas tudunk. Tehát az összes ilyen Kaladról tudunk. Yeah, Igen, azért mondjuk azt összerakni, hogy a Disney pontosan ki, és mit akar csinálni, és hogy na, ez ott mögötte. Ott már azért, azért kellett történel a fakultáció. Ezzel elmokna a magyar Igen, d Igen. Ki akart kit a ahonnan ezt A nevet? A nevet azt tudja majdnem mindenki, igen, de, hogy de mi, mi történt ott... és pontosan mi volt, és hogy be kellett nőni a fotontorpedót, igen, igen, igen. igen. azt az már nem tudom, de ő meg lesz a jó egyébként. Igen de. volt. Na haladjunk embereket. Nem, nem ott voltam kéz. De... Ott voltam, amikor megalakották a maga fajtáját. Ezt teljesen lehet tudok képzelni, hogy az ablaknak mondja. E... Neked van. Viszont akkor ez úgy mondjuk Félimeddi, bocsánat, mint egy ilyen begyakorolt szöveg. Ez egy bonyolult karakter. Jó. Ez póz. Ez egy képregény jellegű karakter szerintem A karakter is, meg jelenet is. De ennek megvan az okkal benne, hogy ő ugye nem emberre. Persze, irányzott persze. Egyrészt megvan a civil, nem civil. És nagyon éreztetné, és mindegyik gondjából a maga fajta. Én nem olyan vagyok, mint a kéz, akármint a könyv. Én nem azt, hogy viszont Gibson sem volt katona. Persze, hogy nem. De benne van a katonatyűrlet, a valószínűleg. A könyvben ez a része nekem mindig olyan volt, olyan érzése volt, mintha egy számítógéves játékot látnék itt. Még egyáltalán nem volt. Meg lehet? Először csak írj, mert tényleg nincs akció. Tényleg csak azt jelzik, hogy Essen az eső az abla az üvegablakra. Szerintem esik. Szerintem messi. Pám, ámul bele ah, a hogy esik az eső. És, a, és egy, egy külső nézetben látjuk először, és utána sem neked minden. Maga ah, szalse ah, ah, kezdett ah, velem, és ah, a fajtában ah, öröket. Ah, ah, magának telik a luxus borotvalálnak, meg egy lesz felaton. Akivel ide rángathat ennyi. Én már sose kapkodok semmilyeneket, sem magának, sem másnak. Kéz is az abakozépet és lebámult. Most itt tartok hogy rámutat. Csipára. A profilum szerint maga... Igen, mert... Van az a klasszikus mondja, hogy egy pillanat, kicsit fűzzünk ide, még a szar is le van a Igen. Igen. A profilum szerint maga próbálja úgy intézni, hogy egy jólatlan pillanatban az utca végezzen magával. Gyönyörű mondat, tehát senki más nem írhatta volna. Az, az utca megszemését is annyira jó, igen, és igen. Tö, többször is több helyen kerül majd elő. Ez az utca, tehát... Hibzon visszavált a szöveg az ő ért, ér. pontosan. Ez egy helyes meglátás, mert a többi része nem jó igen. ennek a szövegnek. De az igen, utca, az levesz utca levesz az egy entitás. Szerintem ez, ez Gibzon. Tehát itt most megfogtuk ezen oldalat profil a profil nem egy olyan dolog, mint a Facebookos oldalt. Tehát nem egy ismert dolog. Nem, ez, ez viszont teljesen asszimó, egyébként az, az a vicces ebben a részben. Ez száz százalék. Nem, nem, nem. A is hogy a bőven ott van, hogy egy csíp trúdva, meg störling, az ezer rossz, ezer rossz, ezer rossz szakállomány, ezer rossz szakállomány, ezer rossz dolog, igen. rossz dolog, Igen. rossz dolog, ezer rossz dolog, ezer rossz dolog, ezer rossz Részvetési retroalizú modernünk van magáról. Utána néztünk, mindenik nevének és a leszünk adatokra ráegedtünk egy bizonyos katonai szoftvert. <gül> Maga öngyikos hajnom a kéz. Modern szerint odakít jó, ha egy hónapig húzza. Orvosi elemzésük szerint pedig egy éven belül új hasonló minden lesz szüksége. Modernünk elemzésük nézett kéz a sárpat kék szemekbe. Kikről van szó? Oh. Na. Az orvosi elemzésük szerint az ott megint a váltunk, és most viszont kémre vagyunk. Ez a, a főtitkár genfi látokatás alatt meg sikült a beszéletét. Orvosaink <gül> szerint problémai vannak. Igen, igen. Én, o, nem, én nem nem képzelem, igen. én úgy képzelem, hogy ez orvosi, ez csak annyira bele tudtak látni a papírjaiba. Az is lehet, hogy egyszer megbökték egy izével, és egy cseppvér leesett. Az is lehet, hogy ne felejtsétek el, hogy a végén kiderül, hogy akármit csinál Julius Dean, vagy uh, a Finn, uh, Neoromancer és uh, Wintermute akármi akármibe. Tehát nekik igazából lehet, hogy csak elment a és mindent tudtak róla. Nem moderázzák, hogy nem csinálják, de ezek a lényeg szinte mindenhoz. Igen. Tehát tökéletes profil tudnak alkotni, nekem ez a profil egyébként ennek a könyvnek az egyik legnagyobb erénye. Mert... Uh, Hát ezt már mondtam első alkalommal, hogy igazából a profilok egymásba gobajodása és véghajtása hozza ki azt a végeredményt, amit elvár a Tessier Aschool család, és Wintermult ezért csinálja. Az egy sakryácva. Igen, ez egy nagyon nagy szakjátszma, amiben nagyon intelligensen vannak mozgatva a bából. Igen, Igen. Sőt, passzienz. Igen. Elfogjuk azt, hogy Wintermult-et és, és, és a szer, mindent látnak és mindenből belelátnak, akkor pedig valóban kézegész élete voltál rendelkezésükre a hamis azon személyazaságokról, a, a csikkártyákról, a telefonról indított ki, jó-nagyulás még erről. igen. Igen, ide, a Wintern már egy atományingot csinál, egészen magától. És iszonyatosan profit Persze. És ez egy nagyon, tehát nekem ez egy nagyon izgalmas a dolog, hogy ilyet lehessen csinálni. Én, én évek óta arról álmodozom, hogy ilyet tényleg meg lehet csinálni emberekről. Mutass meg az avatárod, megmondom ki vagy Igen, Negat, tegat, nem tudom ennél jobban szavakban tenni, de szeretnék ezt dolgozni. Big Data. Big Data. Igen, ez Big Data-nak egy nagyon speciális elemzése. E, tudod miért nem csak Big Data? Mert a jövő is benne van. Tehát ezekben a profilokban úgy csinálták. Tehát mindegy műtőt tudjuk. Predikciót is. Predikció is, is van benne. Egyrészt más, hatékony. nagyon hatékony. Nagyon. Jó, mondjuk no. nem tudjuk, hogy kiket ejtett ki, de kedve vett, azok nagyon profilrendszerek. Nem ember, tehát neki olyan részekre is lehetve állatás, amit ilyen Igen, intelligenciával, Igen. talán főségünk. Fó! Tehát ez, látsuk. Igen. Na minden Igen. Majd, amikor ő elnök erről, Olyan adathálót, olyan adat kapcsolódásokat képes lehet érzékelni, amilyen videóban minden mi sejtjük, hogy úgy tetszik, és látjuk, hogy főségünk. Fó! De reméljük, hogy utolajadjuk. Mondja, te a folyász. Én itt uh, én már a következő csak a kiléka átkoztam. <hör> én egy a hamarabb akkor, akkor most tűnt fel rá le sok. hirtelen olyannak tűnt, mint egy filmtömből hasított, élettelán rokkal súlyos Megint a legember, eleve azt, hogy annyi információt, hogy ember legember rendelt birtokában, plusz sejtette azt, hogy valaki azon még mögött a hatalomról. Viszont így ez a, az először kezdés, meg ez a megjelzájászó szerkezette így még olyan, mint egy ilyen ilyen, ilyen, ilyen szociálista munkahőség. E, e, e, nekünk ez vitesszünk Jó. E, igen, de ez igaz, nekem is ez vitesszük. E, nekem, nekem egy ilyen... Semaki de... Chalabert van a Igen, e, igen, e, Igen. E, igen. Ez az amerikai akár is megvolt egyébként. Ez a munkahős, ez hogy nem úgy hívták, hogy a szocialista munkahőt. Igen, igen. Hanem a Rosiedel. Aki a háborús termelés. Rosy Deriveter volt. És egy-kézzel összerakolt három nap alatt négy vétizelt. Tudjátok a Vikend Igen, Vicendou-t. Úgy hívták ezt a szemét, hogy Rosy Deriveter. Tehát Rosie a szegn. És ő volt az egyik arc, több is volt, aki aki gyakorlatilag ilyen szoborként megtesz mindent a háborús gazdaságra. A e Nem rakták nem minden együtt, Nem, nem, nem minden a szociális persze, de van volt egy ilyen mondás, annak még én, emlékszem, hogy gyerekkoromból, hogy az amerikai tulajdonképpen ne van gyöss... a Igen, ez Mi a dolog. Miért a... az amerikai a tulajdonképpen ne a ez egy helyzetesen a nem, de, nem, tehát... hogy Mit a, indító, mit a indító, mér mér? Nem, <coughs> nagyon a válási, nem kijelent, a Na. ezt a bújót. A... Az oroszok nem batkolták volna az internet, minden még egy szekvényt. Igen, <Klassikus pai -péle> A plaszkos a hogy a nem pedig egy szót mondok, Ekkor köszönöm szépen. Ekkor igen. Jó, hát. A klinika névtelen volt, berendezése fényűző. Négy évet húztam meg egészségügyi marketingben. Vannak névtelen klinikák. Ezt múltkor már mondtam, hogy Magyarország nagyon jó abban, hogy eltüttetünk bizonyos dolgokat. Mosomagyarová klinikkel. Ez akkor a legdrágá klinikák. Ahol, aminek nincs neve. Azt feladni azt a marketing értéket, amiket úgy hívják, hogy Ecolife klinika, az egy óriási, tehát azt csak akkor teheti meg valaki, ha kőkemény piaca van. A legkeményebb, ami elérhető. Elnökök járnak hozzá. Képzeljétek el, ez azért a jósztori, hogy a magyar eh, fogászati eh, beutasztatásban van egy legenda. Eh, az, hogy Putin itt csináltatta a fogait. Hatszor vagy hétszer hallottam különböző verziókban, nem mindig Putyin volt, néha egy nagyon volt a szereplő, de hogy egy egész rendelült lezártak egy napra, hogy valaki mindig mutogatnak egy orvosra, konkrétan most a nagyszedősi után de a legjobb a szakmában, ő megcsinálja XY-nak, csak a mindig mondjak, a Putyin, meg mit valami oligárha nevet, a fogait. De van egy ilyen legenda, ez gyönyörű. A klinikán mindig, tehát soh sohasági nem mond nevet, de orvos mindig mondanak. És tudod hogy jó de, hogy hogyha a Jake Adelstein jól végezte munkáját, uh -huh. és elhiszem, hogy jól végezte a munkáját, akkor pont úgy még csinálják Amerikában, máját egy gyakuzában. Uh -huh. Az egyik legnagyobb -a volt uh -huh. a Cságónak. Ja, a gyakuzában volt írtva Amerikában, természetesen valahogy leszállt, uh -huh. ellivóztatták klinkára, uh -huh. lábad hozott, uh -huh. felszállt és hazanakült. Úgyhogy eh, engem mindig el eh, az a az asztali, sehagy nincs leírva, de megkérdezel minden olyan fogalost, aki külföldig kezelt, tudni fogja ezt a, ezt a város legendát. Hát, ez nem valós legenda, a a normál Oké, okay, nem fogadja <tos> az. Jó, ugye, azért az a különbség, hogy ez egy nagyon bizalmi beavatkozás, amiben mondjuk, hogy van belehalási esély is alapszinten, nincs, de tehát, értitek, tehát ilyen nagy súlyú. Nagyszerű, hogy én beütettem 8 csavart, a világ másik leghatalmasabb vagy első, ahogy nézünk. És a Dahlhajra e hangzó Igen, igen, szájában. Egyébként, csak mellesleg, Minden volt a egy ügyünk, <gül> hogy ügyünk, hogy az asztóriai rendelőt feljelentették, megjelentek a, a, a rendőrök, a hivatalosan kijöttek, hogy egy úr feljelentett minket, hogy fogtam és közben egy jeladót építettünk a fogába, és azóta őt követik. Neki kötelező kijönni, mert meg... A elfogadta a nem tudom milyen, hatóság, úgyhogy nekik most le kell folytatni az eljárást. És azzal folytattuk le, az ANT segített, az ant belépett a mi rendszerünkbe, és megnézte az állistánkat, a, a kellékre is és nem talált a és erről kiáltott nekik. Remélem, hogy ugoros húdik, amelyem eléggé van Ezt Be van kéreketezés, az is, vagyok mert mint a fal, annyira. Nálunk viszont más problémák vannak, tehát itt van azok a amikor csapódnak, mint sugármideológia. És jönnek a hívások, hogy jött, tudja hogy a francia tínkos szolgálat, vétosugázással sugározza az uránuszról. meg. Jó mondó volt és ezért volt a -e benne, hogy New Reign ez szerint. Igen, ez de amikor azt mondom, hogy Jam akkor nem várják. Igen, ott a hóvér a beszerzési és eltárosztályokat. Meg tudom kérdezni, <gül> ott milyen legendák járnak. Igen, hát az ügyenek. Én a héten a céges e-mail-emre ősbudás e kaptam melléket, PPP-vel ilyen. Ilyen e, én önszbudav vagy, vagy ő, valahol a filippinen ott van ő, fő, a magyarok régi fővárosa e, és ez e meg mi folyamatosan mentek a história próbálta bevezetni meg ülsőreg metzetekbe hogy, hogy egyeznek a hegyek és akkor Viszont ha ideálok a mezőn és Nézd, és ahhoz kipcsen filippinen ott van az egriver mostál ahhoz té így... ích 12 tetmes nézke közvetlenül most az azt láttuk a filmben elég jó volt tisztosságta csirogó pogonainak csoportjain csoportet apró franciaok étek tagoltak na szinte nem Mondat. Ugyanis az apró francia kertek nem tudom mekkorák, mondjuk akkorák, mint ez a helyiségünkben padunk, de Japánban francia kertet tartani ekkorát, egynél többet klinikán, az kibaszott nagy pénzt Ez azt jelenti, hogy ez egy írlomazó szerintem. Ez az, hogyha értitek, a legdurvább magyar fogászat, ami tényleg a e, évi 3 milliárdos forgalmú ősintézmény, abban van két 4 méter fölösleges tehát hát nem akarnak ezzel így, felvágni. fölvágni, na jó, van akarom kicsit több. És vajon, menjünk tovább csak egy mondattal, vasárnap délután volt, és ő Mollyval egy udvarszerűségben állt, fehér sziklepöveg, zöld bambuszágyás, a gerebízett fekete kavics, egy kertész, nagy filmre jó szágot a, a bambusszal vévelődött, tehát valahol a francia kertek közé sikerült erre egy kisebb zenkertet. Kisebb zenkertet. Később kiderül, hogy ez a rák felrúgható. Tehát nem olyan nagyon nagy, nem mondjuk ilyen legalább ez az automatopolciumok életi. Sőt, ezt szóval szóval szóval szóval szóval szóval. a, a klinikához tartozott az egész épület és az ilyen teplő kertek. E, a olyan klinika, aminek olyan váró tere van, ahol kertek vannak, az, az a csúcs, szerintem. A, emlékeztek a Sziget filmben a látogató központra? Nekem az mindig egy ilyen nagy álmom volt, hogy ilyen klinikát kell építeni. Ott nyers betontér, csak eredmények, tehát csak ahogy mi, mit értünk el eddig, milyen klónokat, és semmi orvosi rész. Az orvosi rész az egy hagyományos iroda-orvosi folyósó, valahol mélyen az épületben. De a, de a fogadótér az csak esztetikáról szól. Ez az ultimate klinika. Amikor a Pest belvárosában 700 négyzetmétert eltékozolsz. Ez nagyon fontos, hogy ezt mindig elmondtam, hogy, az, hogy, az, azt tudom, hogy a Felségességnek a alap egysége az a mérték. Tehát, hogy nem szabad kicsi felséges helyet csinálni, akkor buzid kell, mert attól tisztelnek. Az összes palota így működik. Piramis, Piramis palota, királyi fogadóterem. Tehát ahol, ahol nem tudtak eh, nagyot alkotni, például a vikingek, vagy ugye van egy hosszú ház, és ott basznak, ott alszanak és ott fogadja a királyát embereket. De ahol tudtak mondjuk egy Versaillesi palota, ott végtelen felesleges teret kell csinálni. Egy centréter bazinita hatigán. Igen, pontosan. Igen, sosem gondoltam, de megmagyaráztad azt, hogy miért ennyire maradandó a léghajóz, Igen, igen, igen meg a léghajóhoz szabott igen, terek. Igen. A léghajónak megvan az a varázsa, hogy ki baszott? Igen. igen. E, és hogyan gyakorlat értéke, hát mondjuk, mondjuk, hogy van... Tudjátok e, miért Nagyon oké a Budapesten? A néprajzi múzeumban jártatok-e? Igen. Kár érte, a kuria egykori épülete volt, tehát a legfelsőbb bíróság. Igen. Az elpazarolt tér csúcsa. A gyakorlatilag a legfelsőbb bíróság egytelenülési de ilyen végtelen nagy, márvánnyal bérelt, hihetetlen szép Terek mindenhol. Mert a felségességet meg kellett alkotni. Tehát oda nem mented egyszerű paraszt ember, aki levette a süveget, ha látott. Oda csak a legfelsúgórak léphettek be. És akkor a formányi segítség az alsó és a felsőház indítés. Így is van, igen. Még egy dolog hozzá, csak még a vissza. És ami a a léghajó hangár. Igen. És mit bírják most ki a Google-alázától? Alégy, 60 évre a léghajó hangárban, amit nem használnak semmiért, ez meg jó ideje. Egy féle mondatot viszonylag mondta, hogy úrja, ott van a, ma is ügyészségként működik a, hogy hívják, sarkát lépevet. Markóca. Gyorskács. Ha megállsz előtte is, fölnézel arra az épül, hogy közben előtte kell állni és fölnézel, az épül az épület ott áll fölötted, és rád néz és azt mondja, hogy Bűnös egy vagy, senki. Igen, bűnös e, vagy. itt kafka vagy. Pontosan e, itt. kafka vagy és így mondjuk a te. Igen igen, igen, igen, igen. És valahol egyébként ennek a felségességnek egy kis neve kiretében. szerintem legalábbis az ezek a régi nagy polgári lakásoknak a Pazi Nagy Itt Így van, így van. van. Persze, itt van. egy pici szobában lépsz be. Pontosan, de, pontosan, pontosan itt van. Depelni. És nekünk ez nagyon közeli Magyarországon, mert te itt Budapesten ilyen polgári lakásokkal. De például Amerikának vannak olyan részei. Ez a ez nem tudom pontosan mi volt, ebben vele mehetnénk, hogy... Jó, de példa. Igen, igen, jó példa. Üzeteléséget mondaná, a az is is mm? a, a kéznél van. A építészet az borzasztóan ért a hatalműszörök megteremtéséhez, és itt most ebben a mondatban, a Lévtelen Klinikánál, itt vagyok, újra. Csak itt... Csak itt a klinika része az elpazarolt, élet, nekem gyönyörű. Tényleg gyönyörű. Neve az, hogy klinika tudta jönni, az, hogy nincsen neve. Igen. Igen. Tudjátok, a japánoknál, e, igen, nincs neve. A japánoknál e, különösen szeretik az összehasonlításokat. És a Vagesznek a egyik kedvenc példája, hogy Tokió belvárosában van a Császári Palota. Ez nagyjából másfél négyzetkilométer, a földterület ára, amin van, az megegyezik Kalifornia állam teljes földterületének az árával, minden együtt. Tehát a be van egy de a években, években Mely, melyik -a regényben volt, melyik Jim Zander game volt, azt hiszem, hogy az rá, a a uh, kislány repül a Váj Tokió felett, és egy sötét fordot lát egész Tokióban, ez a császári falot. Igen, igen, igen. A Igen. Ez a Mullen Zower drive Igen, Amit égelt a monapéldának, az meg a David frost a balépési könyvében, amikor Peter Minuit bevándorló telepes, 24 dollár értékű baltáért, szövetért és üreg gyöngyért, megvette egy névtelen így ilyen törzs fönöktől, Meghetten szigetért. Igen, igen, igen. Malapság 60 millióba kerül egy telep. Igen, igen. És az is hatalmas, oda felment, az felment. Igen. Tehát ez a film, ha nagyon drága lehet, bár kéz még emlékezett a helyre, Csibai tartózkodásának első hónapjai, hónapjában ide is elzalándokolt. És tudjuk, hogy akkor még volt pénze? De a, rendőről, Igen. menő volt. Igen, ő menő volt, de tehát, tudjátok, tehát ez a, elment ezekhez a luxuskurbákhoz, de nem tudtak rátes segíteni. Igen, és akkor menjünk tovább a következő mondatra. Igen. Ö, nem is képzett isnek milyen utcai vannak. Például azért, hogy téged helyre kalapájának, ezeknek az idegügykülő fiúknak átad egy programot, hogy meg tudják, hogyan kell az ilyesmit csinálni. A programmal fizet nekik, ami három évvel a konkurencia léteszi őket. Hát ez egy nagyon jó mondat. Van fogalmad róla, hogy ez mennyi termék ugye ezzel fejeződik be? Három évvel a konkurencia ez, Azt jelenti, hogy ez a program másolhatatlan három éven belül. Nem? Alábecsége olyan... Igen. Igen. a japán már, hogy a lehet most csinálni. olyan létezik. És honnan jött? Honnan? Nem tudom. Igen. Katonai kérdés. Nem, nem katonai kérdés. Szerintem már katonait is másolnak simán. Nem, nem, nem, nem. A autót lenne, más, nem lehet nem tudnak jobb autót csinálni. Aha. Ja. Uh, még, uh, de most már uh. megközelik. <sad> az íznek az, hogy a koreiak. Japánok jöttek fölnek A koreiak le vannak maradva. Tehát koráltal most autogyárszázban, mint javán, mondjuk 5-10 éve ezelőtt. és ők hozzá van, és a, a, ugye a kínaiak mindent elobnak, ami nincs látszabonozat, a gyárakat hoznak át, hogy nem áll össze náluk. Tehát, tehát, és most csak azzal tudnak és vezet hogy a, a, a nyugati autógyárak, akiknek kell, a, a kínai piac, azokat ki gyárakat de nem így értettek gyárat, úgyhogy abban nem ötleneg os tulajdonosa kínai állam. Vannak érdekes dolgok, de vagy az, hogy kínai fejlesztésű autó, amit nyilván kreatívan értelmezik, nem tud jól lenni, mert nem biztonságos pedig, mint a Aha. viszont ezen a területen a fejlesztés uh, talán nem annyira értékes. Hát hogy nézd meg, hogy India hogyan az, az ambaszadorral. Nem egy... Jó akim. autó, az szó hagyományos értelműen ellen, ellátott egy szuperminős autóval. Igen, ez igaz. Az önnek az igény, Igen, Tűnik. olyan. néz az orosz ladát, nem kell ezt A luxust be lehet hozni külföldről. A hát tömeg a e mozgalmasabb, -töm. a báramélező személyek. Visszakna belegondolsz, A klasszikus most az a ez 1000 ma is Nem tudtam, hogy gyártják. Ma is gyártják, ma csak 1000 és és a de a belegondolsz, E, azt nem ide gyártják, azt konkrétan a, a Böszönnői szibériai alfára mert az garantáltan el fog inni 20-30 fokba is, meg el fog inni is. Én, én akkor döbbentem, mert amikor Svájcban Niva-kat láttam. Lada Niva, mindenhol. Tehát mondjuk, nem tudtam, egy faluba olyan helyen hogy ne legyen a képe egy nívá. Azért, mert ott ez az autó a legbiztosabb. Tehát lehet mindenfélét humerezni meg, tökölni, de az így meg úgy el fog fagyni. Niva vinni fogja. idézem. E, Látod azt a felvételt, amikor kiemelik a Hammert a bajkáltó éve alól? Nem, aztán nem. A Zseni ugyanúgy, mint a Balaton állatot. Igen, amit a mi Balaton állatot. Igen, igen, igen. Az meg jó. Facsörlő, egy facsörlő? Nem facsörlő. Egy rohadtlan kihegyetett pakaróval, és egy ilyen vastag kenderkövére. Ennyivel húzzák ki állatot. Ez kurva jó. Hát ott nincs infrastruktúra. Az az a tartomány, hanem én elítom a sereget, és egyéb próból Na most ja, előtte jönnek, és kihúzták, pedig totáléka volt. Jó, de próbáljuk még találni ilyen helyeket, ahol három évvel a konkurenciánél lehet kerülni. De tényleg? Tehát, hát most nagyon gyakran a Digára gondolok, három évvel a konkurenciánél kerültem, akkor gyakorlatilag már e, azonnal felszólt fogva, fél évvel már nincs konkurencia. De figyelj, az én az azért nem jó példa, mert az önmagában a másolásról szól, a terjesztett informatikáról Az nem jó példa. Nem is kapott van most, ez a jó. Ugyanakkor, viszont már ellen például, meg pont elomásznak a Tesla motorja, mint ugye közkincsétek gyakorlatilag. Mikor ez van a másoknak volt hívván, de nem Nem tudsz annyira közkincsíteni egy olyan autót, ami 10 millióban körül a sokban van. Hát az, az új közkit, hogyha van 10 millió egy autóra, akkor ki kell. De akkor olyan jön, jön ismény, hogy zseniális, mert ő megcsinálja abba a Volkswagen. Ez uh, időkérdése. időkérdése. Más, más típusú fejlesztési hozzáállás kell nem lesz ennyire egyszerű elterjeszteni. Nincs több évvel szukkör. Van egy játék, ami nagyon <suk> szeletek. Ma jött ki a é, harmadik pészlet? Micsoda ipar volt már? Nem. A gyógyszediparban a 3 évet elgalom képzelni. Igen, az könnyen. Ott könnyen. Hát igen, de ez igen. jó. De igen, de ez jó, ott mert ott krénikai tesztelés van. Igen, de ott mert nagyon próbálkoznak persze a szemérésszabott medicinával. Mennyire vagy otthon a, az a, a gyógyszediparban? Széle. Széles, széleskörű balvasatvása. E, e, az van, hogy... Jól, érjel, csinál, vagy csak. Igen. jól, jól vagy értem... Jól értem, akkor úgy zajlik a rendszer, hogy van egy szabadalom, azt X évre bejegyzik, és amikor lejár, akkor Igen, igen. Erről szól nagyjából a gyógyszeripar. Ez nagyon jó, hogy behoztad, mert tökre elfelejtettem. Ha jól értem, nekem van egy gyógyszeripari agytaszt ismerősöm, aki... Képzeljétek el, a Count Zero-nál fogunk majd erről beszélni, ha jutunk oda, de őt tényleg úgy vadászák le a fejvadászok, mint amikor átmenekítik az egyik cégben a másikba, a MAPI am lázba. Igen, igen, igen. Mert ő, neki az a értéke, hogy ő tudja, hogy milyen hatalragok vannak mivel Őt megszerezni, oda dobják a háromszoros fizetését, nem érdekes, de gyógyszert jelent. Két dolog. Az egyik egy gyógyszeripar a másik izgalmas jelent, és nem tudom, kivel beszélgettem erről, nem fogunk vilatkozni. Yeah, hogy, ö, a, hogy vannak bizonyos gyógyszeripar, aminek a fejlesztése nem éri meg. Aha. Ó, köszönöm. Ö, mert megkapod X évre a védettséget, az X év üdvösen kevés, tehát az a fajta védesség időm, mert a, a kultúrában rohadtul őzülnék, hogy nem 70 lépproszerző valam lenne. Igen. És mondjuk emiatt nincsenek újfejlesztésű vérnyágos csökkert hát. Aha. Nincsen benne elég pénz. Értem. Hát ez nagyon A másik oldala meg, hogy a milyen hatónyokban mert benne, nagyon sajnálom, hogy nincsenek. Tökérben ottad. Nincs itt Gáspár, mi dolgozott hét, de egy vegyészítésztartatnál. Egy, egy, vagy És volt az a pillanat, amikor, amikor átműlt egy linket egy nagyon bonyolult molekuláról, Aha. és mondta, hogy milyen az, hogy ezt lehet tőlük rendelni, Grammont nagyon az egyik eladó partner, mert rendelni, Gramunk gramonként ennyi dollárba kerül, nem annyira durván nagy elról van szó. Azt mondta a Vegyész hogy nem száz százalékban ez a viagra, de elég biztos az, hogy ő már nyugodtan. Nem. És <tos> e. e. ezek az izgalmas, amikor egy dolog hajlítsak meg benni. Egyébként igazad van a valós, ezt mondtam, mert az orvos... viagra? <tos> e, az orvos társaság, a folyamat. De és mindentől félnek az orvosok. Én azt láttam az elmúlt hat évben, amit követtem, hogy a ketken CAM fogászat hogyan került előtérbe. Gyorsabban másoltak mint hárm év, de csak kicsit. És amiben nagyon lassan haladnak, az a, e, a szájszkenner. Iszonyú szájszkennerek vannak, de a, nem azért, mert... Tehát nem azért, nem holnap jelenik meg minden fogadatnál a szájszkenner, mert, e, mert aggódnak, hogy nem pontos vagy nem alantúl, tehát alatt túlmény hibát vétenek. Nem, akkor lehet, rosszul fogalmaztam. A lényeg az, hogy a felhasználók aggódnak. A technológia már futna tovább. Ezerrel a végtelenbe eltűnne, de a felhasználók lassan, és ezért lassan megy a másolás. Hát, az ember az hány az egészség így a világban, de ahol mikor a technológia, meg a lábkúszott. Nem ismerem a történetetet, egyszerűen, a egyszerűen, egyszerűen, figyeltek tőle az orvosot, fiziak tőle, és nukleáris. Vigyáltalában csak a hogy nukleáris valami, addig nem érde az Hát Azért ma már a mai már nincs igazából mikár is nekem megvidencső. Tehát ma már minden. Jó, de akkor volt. A mai technokiából már igyekeznek, amit csak lehet megvidencsőben megvidencsőben, aztán még izotok, hogy volt. Van hogy az egészet egy olyan komponense. És ez a... Kezdjük távolok. Volt egy olyan pillanat, hogy a szekriti azt mondta, hogy ő most majdnem teljesen máshogy kezd el foglalkozni, mint eddig, mert rájött, hogy máshol nézi a világot, mint hogy kéne. Az a pillanat volt, amikor rájött arra, hogy a biztonság az egy nagyon erősen pszichológiai dolog. Hát hiába jó valami, hogyha az emberek elviszik, ami az működik, Aha. és ezért veszünk valamit a cipőt a repülőtéren, Aha. akkor azt nem és az Amer-történet, a size-nál erről szól egyébként, az emberek mit gondolnak. Igen, igen. Itt egy olyan világban élünk, ahol használó mirigyeket lehet átültetni, ahol mirigyekkel lehet kereskedni. De valószínűleg, nem tudom, hogy bele trafált el, vagy csak véletlen mondott három évet. Domott a kockával és három jött ki. De ez a három év ma működne. Orvostásban. Most nem gondoltam, még mielőtt ide de most már ezt gondolom. De nem, a, nem azért, mert, mert nem vednék át nagyon hamar, hanem egyszerűen nem mernék bevezetni. Mondok egy másik példát. Ez egy. Igen, magyar. Annyi, hogy múlt héten voltunk Bencével a Science Midakon, és ott volt egy előadás a, a, a Parkinson-korról és az, az hogyan terjed, miből terjed a sorok. Egyrészt az orvosok még felét nem tudják, hogy mi van. Másrészt pedig az előadó srác az azt mondta, uh, hogy az a, ezek a dolgok, ezek olyanok, hogy eddig nekem jutott eszembe ilyeneket fényképezni, ilyen sejteket, hasonlókat ennek, ez is benne lehet, hogy... Uh, ha nincsen publikálva az, hogy én honnan indultam el, merre tartok, milyen vonalon, akkor nincsen honnan másolni. És ezzel egy kicsit visszaértünk oda, bár nem a három évben az ipar, az, az biztos a figyelemási területben sőt, hát a tudósokat. De abban a, az információs világban, amikor azon feltételezett ennek az egész szegénynek a hátterében, a lassabban eljönnek a A fizikai legkértakolt kódokkal. Fizikai legkértakolt kódokkal, így van. Így van. Ehm. Minden most Tehát, a kicsit messzrű vezettem. Jimson itt e, azt a paradigmát nem ismerte fel, hogy a hardware-rel legalább ennyi érték ki a software-t. Igen. Igen. Igen. Sőt. A, sőt. A, sőt ja, ja. Én a, a fogászati implantáció, hogy az nagyon imádom implant szót, sokszor ki lehetett mondani, az alapvetően arról szól, hogy titáncsavarokat tesznek a szájba. Ez egy komplex mechanikai folyamat. Három darabból kell állni a csavarnak, igazából kettő és félből, mert különben olyan mozgások jönnek létre a szájban, hogy nem fogja bírni a állkapocs. Meg a gyógyulása miatt, igazából inkább a gyógyulása miatt, fontos, hogy több darabból álljon, de mechanikai és gyógyulás egyszer. És kitalálták egy svájci orvos, hogy ezt egy darabba is be lehet szúrni, gyakorlatilag úgy, mint egy Viszont abban sokat kell berakni, és e, igazából nem tudott, tehát annyira hosszú lenne, hogy elmagyarázni, hogy ez miért nagyon durván más. E, a magyarok annyira kiakadtak, hogy eljutott egészen a ants hogy betiltják ezt a folyamatot. E, nem tiltották még be. Miért? E, Mi ok? Mert ők nem tudnak. egyszerű, megkérdeztem a főimplantológusunkat. Tök jó, tök jó szakma, nem? E, azt mondta, hogy ő azért használja a két részest, mert van mögötte 20 év klikai tapasztalat. Nem meri az egészet. mert nincs magadta. Ennyi. És itt ez az út tudom érteni valami szinten. Bocsánat, műtétek ugyanez, hogy ott is van már olyan, ami tényleg a méreg és akkor szemekként 250 ezer forintért. Az még nem is drága. Jó, mondok valamit igen. Meg van a, mit tudom én, korszerű új módszer, amely mondjuk szemekként csak 130-ért csinálná meg. Viszont ott pedig pont a, a, az orvosok, akik ezt az egészet csinálják, ők beszélik le róla a beteget. Mondja, hogy hát ez még nagyon új technológia, még 5 éves, még nem tudjuk a hosszú távú hatásokat. Na, ezt, erre mondta nekem a, szem a személyészfőorvos néni, aki 14 éves koromban először diagnosztizálta a rövid látást, és jött először szemügyre, és mai napig e személyészfőorvos néni, udatkozik, ezt a szemműtét mint mit mondaná rá, hát már annyi, hogy is régóta tőle ilyen szintű kérdezni. Azt mondta, egy mód van rá, akkor ő nagyon azt tanátsa, hogy még egy tíz évet legalább. Mondom, miért? Addig annyira fog változni, mi a szemem? Nem. Addigről az olyan a technológia. Meg lehet csináltatni. Igen, meg lehet csináltatni. És igen, tehát beleugrani akkora léppen most vagyunk. Ez, ez tipikusan az, hogy holnap elmész a doktor nénit bácsithoz, és mert, mit tudom, fáj kicsit oldalt, és hát egyértelmű leokémia leukém, mondjuk. Hát akkor sem vársz öt évet, hogy majd tudják gyűjteni. Jó, Most, jól, van, abba beleúrsz. Persze, illább. De azért mondod, hogy ha tudok várni, de ez volt a modot. Igen, értem, akkor... értem. Ja. Csak gondolom a, a látás az olyan, hogy meg a Ferraz együttjérős a gancsét. Igen, én azt szoktam mondani a fogászatra, hogy nem, tehát az egészségbiztosítás nem terjed ki rá, ennyire tartják fontosnak. Tehát lehet élni nélküle, fogak nélkül, de jobb, ha vele. Viszont... Egyszerűen az egy gyökércsúly gyújladással, utána... Jó, hát vannak aztán minős esetek, Viszont azt ki kell mondjuk, hogy vagy a három év az találat. három az Tehát feléírhatod egy találat, egy vonal. Szóval van az állat az, az embernek amikor rohansz a fogalvót, és utána akarsz fogalvóthoz menni. Az implantáció az nem ez, de... Nem hittem valahogy ez bekövetkezik, vagy létezik az állapot. Igen, van, létezik. Közben sétáljunk hova egy kicsit. Már csak azért is, mert Molly átöltözött. Igen. <sar> és... De ezt még nem is. az annyira nem érdekes, mint ez. Igen. Nem tudom, Nem bírom elképzelni, nem kell ilyen bossznak, Jó, okay, nem baj, a nem baj. nem van a hiba. Nem baj. Nem Nem van a ujjait, És meg tíz mélyként. Igen, meg még egy sört. A nőhővék ujjait Bernadreger... Bernadregerinak... Öfpántjaiba és Cseresznyi Piros, lakkozott sarkain. Hátra felé interesztatlanul gát. Megint, megint az inventory. A csizmák hegyes orrát fényes Mexikói az is bonit adta. És <gül> nagyon fontos. A lentség üres udanyfoltokként egy rovarnugalmával tekintettek a férfira. Mexikói, úristen, mennyire Úgy nevezett Veszkó, Igen, nevezett veszkó Igen, úgy nevezett Veszkó csizmával. Mennyiregítses! Nem, nem, nem, nem, nem, nem, eh, spanyol, nem aztig Mexikói. Igen, Igen egy, az, az nyilvánvaló, mert az van Amerika mellett. Tehát az egyesültel van mellett. Más nincs. És, a Japánba Igen. É, és ez Japánban történik mindez. És magával azt a bőröndjével? Vágtam én. A legfeleslegesebb megállapítása valószínűleg ennek a könyvnek ugyanakkor kategória teremtő. Te utcai szomorán szólat meg, kész. Mi ott dolgozol neki? Ó, hát ez a utca, ez az a utca, ami el akarta pusztítani, kész, vagy elpusztította volna utcai szomra. Köszönjük, néked urunk ezt a szót. <gül> tehát nem a sokfélt, tehát ne utcai Pandúr, utcai betyár. Mindenféle dolog, tesz. És ez egy önállapvondás. Igen. Az, az, az az. a szamurályt. Hogy van ura. Hogy van Hüggvén ura, Igen. akinek az életével Igen. tartozik is. Aki Igen. nincs az, az mondjuk... egy bérszomra, Bérzsorú, Hihetetlen. Hihetetlen De ez, nem, ez. Nem, nem, nem. Ez, ez, ez, ez van Nem. Szimoron. Az utca az ő ura. Nehéz szó. Nem. De? A szamuráit ismeri, látlak olvasmány? A Rolino-t nem is ismeri. Ez ugyanaz, mint a Harakeliszepok. Visszaértünk a 80-as évek nincsen félben. egy kicsit. Igen, igen, igen, szerintem is. Igen, igen, a Rolino-t, hogy már ismert volt. Nem, nem, nem, nem igazuk, nem, igazuk nem, van. van tehát a, nem, az, a, a szamuráit hogy a 80-as évekkel. Van egy vagy kettő paszott nagy kardja, snit. Igen, Ez a szamuráit tartozik, ennyit tudunk róla. A ákosnak nincs a kinúgyakú, a szoknya vízé, sülikén. Hát 97-ben próbáltam megszerezni a zsiroszobának egyik filmjét, a, a ronin És emlékszem, hogy fölkelelt áslan egész nyomorúk zondolt, hogy meg legyen. Ez a folytatása annak, amikor, vagy ez az a film, nem emlékszem pontosan, mert az ott a tevelet, bárhol a világ egyetemben. Amikor ebből csinálták a... Amikor a két flokcióban... Egy maridnyi dollárért, dollár és a Ujjimbo-ról beszélsz. Ujjimbo, ez ott. A Ujjimbo volt, Most amit kerestem. Zé, igen. Igen. A az egy ismeretlen film. Az A kettőt, hogy úgy mondjam, és mitről lopta le. Lehet, hogy de az ne az, az, mindez, lényeg az, az, a Ronin a a film. A film. Szangyiro, Szangyiro, meg a igen, film. Igen, igen, igen, igen, igen, de nem is. Tehát valamiért a Ronin című filmet kerestem, már nem emlékszem miért, és nem emlékszem miért az volt a film. De lényeg az, hogy nem volt könnyű. Viszont a szomudáj, tehát azért, mert ez egy ritka szó. Ez még 97 előtt is volt, 93-ban még nem volt, tehát tudom. Az fontos Én volt a szempont. És éve. videón, videó. Számára, nálagyat. Ott még egy port. nem, az, hogy a Sanzsorot vettem meg helyette. Tehát ez, ez a szóri vége. De hogy... De mi volt az Ronnyi? Mindegy, mindegy. De hogy ez nem volt egy közkeletű szó. A szomorú, viszont tényleg, tehát arról még Kozsó is énekelte. Ó, Jaj, Jó, ugottakk a testípisakét nézött is műveget. Igen, igen. Haken, igen. Haken igen. Haken az, igen, az a vicces, mert nem ograttam, hanem a poszom maradt. Ja. De nagyon, Na, nagyon adta. Igen, akkor a játék, a játékoség. és majdnem a legvégéről lett, biztosan mert a láket, volt egy <tos> ilyen... az létráj játékos. Igen, létráj a majdnem ez ma is megvan egyébként. Nekem uh, úgy, volt, Azt is megnéztem mostanában, hogy ez a kozót, ez kicsit utána Az egész kozótörténet, ez egy kicsit több Már mi ki Hogy hogy ki volt a csaj mellettem? Az valami kérdés. Meg ezt ez a így a popolba, és 80-as éveknél, hogy Értem, de, de ő nem marad maradba egy tízessel, és ez Megint az a valahogy a Éri paródiája a legjobb dolog, ami történet ez az egy egész. Hány van, van bet, mert negyven vagy hetve? De, de az, tehát itt kell megemlékeznünk arról, hogy a 90 es évek elejének a popkultúrája, az masszívan ennek a kövnek a 80-as éveknek valahogy a visszacsapódása. Persze, persze. De persze, hát persze, persze. úgy nem adott meg ilyeneket. 1995-ben ráncok között az egész, aztán próbáltunk meg egyszer volt egy szociológiai tanulmányt, ami azt voncolgatta, hogy a vatiz zav című szám miért lett népszerű Kelet-Európában. És az egy loafing szám volt Nyugat-Európában, valami homi banda énekelte, de kelet Európában a Youtube nézettsége is kritikus. Tehát én nagyon durván kiugrik a Már az oroszország. Miért? Mert éppen az volt a sláger, amikor ledőlt a fa. Miért lett, miért lett uh, Magyarországon kultúr, kultuszfilm a Fort Igen, ugyanez. Ugyan Azért az mert szóval? nagy félószínkrizációt. Nagy feloszínkvizált. Én persze. Nem szóltam, persze. persze, persze. persze. persze. Véle véletlenül jól csinálták a szint sokkal jól csinálni tehát... Igen, igen. De ettől lett nekünk egy olyan 90 es évek elején, amikor én kisgyerek voltam. Ami kurva jó volt. Ami kurva jó volt, egyébként. De az az, az amerikai 80-as évekből építkezett, mert valamiféle szerve, tehát valami lak volt. Erre nem tudtunk. De fantasztikusan jó volt belértezem. az amikor mikor, mikor tudom én, nagyon dolgozik a számítógép, és akkor tolódna, tolódnak a feladatok, a végre, hiddet, úgy az egész rátszakad. És akkor hirtelen megtörténik minden 5-6 kattintás, értelnek nyílik 15 ablak, amit addig kattintad. Neke, nekem ez úgy írható le, én nem értek az zenényhez, de amikor meghalom az Ergógidek kifejezést, akkor mindig azt viteszem be, hogy a pumparészt a shotgán, hogy lejje, kúzom, és teszem be a tölténeket, mert, mert, mert basszut kell állni. És egészen vince Halad, akinek a kazettáját a Runa magazinhoz adták a 93-ban, vagy a PC kurva nem emlékszem. A Runához a két forzalt. A két forzat, ami, ami elleni erején 80 80 évek, Igen. de mégis folyát lett transportálva, sikeresen, felén. Ö, csak egy záró hogy a, a Runa magazinhoz adott Vincelilla lakazatta, amely, amely persze a valahol a pályára kiadott ö, hálózat. Ö, Regensauzat, az egy ilyen pár alternatív történelmi, pár világos történet. Igen, a két volt. Igen. igen. Az azért nagyon szép, mert ezt a gondolatot most találják fel éppen újra Google-ek. Pop, uh -huh. uh, Ingress játék, és Young regény egyben. Uh -huh. uh, a megfilmesítésén dolgoznak, zene azt hiszem nem jel hozzám az új uh -huh. ison mindenhez most Igen, igen, most igen, igen, igen. OST. De a, az analóg multimédia. Elképesztő. Elképesztő, és az is elképesztő, hogy ez a transplantáció hogy megtörtént. És ebben benne van a neuromancer, benne van, amit 94-től 90, 90-ig adtak ki nálunk. Tehát ez a késés, ez ott megvan. És szerintem ez borzasztó erős ebben a, ennél a könyvben. Nekünk nem az ő 90-es évünk, hanem az 80 Igen, nem mindegyiküknek egyébként. Mert van, aki ezt látta, van, aki mellett megelment, de lett. És igazából, tudjátok, én nagyon bánom, hogy ezt nem archiváltuk akkor. Mert ez volt a gyerekforra. Uh, te, ah. valamelyik vannak a vs között, Igen, meg a pc is megvan valahol. Például. Ami nekem nagyon fontos volt. De, nekem de. egy nagyköteg de. gamestar van. De, de. Ki Kinek aggolod te ezt, ezt a híválni. akkor fogsz látni, amikor megpróbálsz újra játszani a játékokat, amik azokon a gépeken folytottak, és elsírod magad. Én majd nap igaz meg. Én majd napig igaz tehát amikor... Bejött a KBL TV és a Szív TV, meg a Műzik hát, TV-en minden. A Szív TV-en adták a, a, TV a GHG meséket. és ez mennyire menő volt és minden? Na én tavaly elvégeztem egy kis kísérletet, letöltöttem 10 GHG részét, és hát. megpróbáltam megnézni. Kettő után töröltem az egészet a faszba. Nem vártam meg a 48-as sorozatot. Én, nem én, én <laughs> nem tudom, hogy másik jártam, egy másik legendájával jártam itt gyerekkoromban, egy nagy legendás sorozatot volt a Malaiti is lázni szandokán. Egyrészt elkezdtem nézni, és a fele után már úgy éreztem, hogy nincs az amennyiség alkoholadni, mivel ez a részben írom fejezni. Nekem a mértéppen... Melyemes beszélünk, vagy o... a... a rendes kabírben is élő. Nekem van mértéppen azok volt cég. ilyen elébként. Akarsz, hogy olvassál Jó, majd amit ugye az 50-es években csináltam, átdolgoztak magyarra. Az olyan full náci... Melyik a? Vineto. Annyira náci, hogy anny nagyon... De ez a melyik a nyugosztálm német vagy nem, nem, nem, a, a könyv. De a könyv, igen, igen. mit Mint az 50-es ugye az eredeti az nagyon terjengős, és az még sokkal náci azt volt, azt egy az az az kicsit visszavágták a... meg, meg kevésbé náci, és így tegadtunk még az náci. igen tett, igen nekem. Viszont ami elég is az, hogy érdekes volt, másik vagy is hogy döbentesen jól, és mai napig még online nincs család. Lassú, etikus, Igen, a a Igen, se majd egyébként? Egyrészt, de mert... nyomhatjuk tovább. Egy... De nyomhatjuk tovább. Csak... rajta. Eddig tartott az adás. A következőt a Facebookon fogjuk meghirdetni. Gyertek el élőben sokkal jobb.